Ég vil nota tækifærið og þakka öllum styrtaræðalum og öllum þeim sem eru að hlusta. Við bröðun hafa farið langt fram á væntingum. Á við leitinni minna fólk á að þátturinn er líka í vídeoformi á YouTube. Gaman að fá þeim svo. Takk að fyrir, takk fyrir að það bjáða mér. Gaman að vera mættir. Það að standa til í svolítum tíma? Já, við erum búin að vera bara frá byrjun á leiðinni. Á leiðinni, leiðinni. á leiðinni. Já og við hluti gerast stundum hægt Já, þetta er allt eftir planinu sko. En það hérna, er búið að vera mjög mikið að gera þau Já, það er búið vera mjög mikið að gera fyrir utan því að það er lokað þá er búið að vera emitt. mikið að gera emitt, emitt. Þannig að það hérna, er allavega, allavega ná að gera mm -hmm. og, og skemmtilegt Já. en það erum við kannski með aðeins öðrisi og fleiri hluti í gangi en kannski flestar líkastastöðar, sko. við erum með fleiri námski og svona sem að sem er að rúlla þó að sé ekki endilega líkansrekt, sko. En mitt. Fyrir þó sem að ekki tvekja það, þá vartu eina karl og einnastofnundum præmál. Yes. Og hérna, um langaðið mitt hérna, svolítið bara að fara yfir þess að bæði hérna... Mm bæði þar sem þyrdu að gera þar af því þú þú ert svo einn af þessum einstaklingum sem, sem ertt ekki nú erum við ætna, í í lok janúar 2021 og covid tímabil með og <laughs> á... ert... og það allt og það var allt <laughs> nei þú ert með ágætis svona þú þar er svo sem eru ekki kanskje með ágætis pools áði hvernig ständi það er, er með á meðal manneskja í Íslandi sko Já, <laughs> Já. Njá, því þú ert, þú ert, þú ert, þú ert svona, ekki bara að sjáum tíma og rekaja straða heldur líka mm. hérna uh, í einka með þannig að fólk, Einmitt. hvað hérna við hlum að fara í þetta alltaf á eftir já. mér langar svona að byrja eitthvað í bara svona þess að leiða að þess að þú veist vegferðin þín, því nú erstu mm -hmm. í þessu sem er bara svona einhvern veginn hérna, frelsi eigin líkama og allt þetta mm -hmm. mæntanlega byrjaru, fólk byrjar ekki að hugsa frelsi í eigin líkama þegar það er 15 ára eða eitthvað þú ekki, Nei. þú ert bara ungur í þóttustrákur já, það uh verð er ennþá. Í andan. Já já. Já já. Eh <laughs> sko það byrjar náttla frelsi ein líkama er oft miskili þú þú hlugsar og heyrir eitthvað frelsi ein líkama og skilur ekkert hvað það þýðir sko. Fyririnn í raun er þú sprungu frelsi ein líkama stendur fyrir það sem flestu vantar í dag sem er í bara svona eins nálagt fullkomnu heilbrigði og við komst Mhm. Mm sem er bara þér er ekki ilt í líkamanum. Það er mótstöðuleysi í liðunum. Þú og getur til bara nákvæmlega það sem þú langt til að gera í hreyvingu hvað so mm -hmm. sem það er skilurðu hvað sem mm -hmm. það er utanveðarhlaup eða þungalyftingar eða eða movement okkur eða hvað sem það er í raunni mm -hmm. og þá er þið bara með líkamanlega getu til að hoppast stað og bara keyra í gang og ekki síðast nota bara daglegar athafnir nákvæmlega, nákvæmlega. Ná, við föttum kannski ekki að meðal manneskjan er bara að fara næg í erfileikum með hluti sem veigum ekkert að eiga í að erfileikum að standa er mjög gott dæmi Akkurat. Og, og sumir bara eiga erfitt með að liggja á bakinu og fá, fá verki þar og stókiris vandamál bara við að liggja á bakinu mm -hmm. bara við höfum ekki líkamlega getur til að liggja á bakinu en það svo er ég að fara það er ekki góðst að, ekki að, að ekki allavega vera á en ég er samt að fara á æfingu og, og mörka með eitthvað Þú veist, mm -hmm. þetta, þetta er bara komið út í eitthvað algjör og vitlis mm -hmm. og við erum svona að reyna að benda fólki á bara svona, hver er að okkar mæti besta leiðin til þess að komast aftur í þetta að frelsi egin líkama, það sem við getum gert nákvæmlega það sem við viljum. Mm -hmm. Og þessi stóðkjörisverkir og allt þetta vesen hvað sem við verum að tala um, er uh, afleðing, eins og segjum alltaf bara, mm -hmm. afleðing, bara þau tekur saman uh, allt sem þú hefur gert, allt sem þú hefur látið ofan í þig, allar hugsan þeinar bara þanga til í dag, mm -hmm. það er útkoman sem þú farið af líkamana þínu. Amitt. og andleiri og líkamleiri heilsu Amitt. þannig að nú hugsa við bara er þetta staðurinn sem þú viltu vera á og ef þú allar að breyta ég, þá voru að gera eitthvað nýtt, eitthvað annað, eitthvað öðrisi mm -hmm. til þess að fá aðra útkomi mm -hmm. sem við erum svona einfalt í grunnin en virðist vefjast fyrir mjög mörgum að hérna, hversu einfalt þetta er í raunni Amitt. og Þeir miður er náttla mjög margir sem að fara kanskje ekki að huga það sem hlutum fyrir en einmitt þá þarf eitthvað svona mikið bank upp á einmitt kort sem að það er bara bilu eða ja. hérna ég hem brjúsklósi pakki Hvernig var það hjá þér? ferð fer þú að huga það sem hlutum á sama hátt og mjög margir eðer af því að það er eitthvað að? Já algjörlega. Ég náttla var í landsliðinu í taekwondo. Mm -hmm. Í fjölda Og mjög gaman að tala um það, að því að þú veist, bardalistir, hvað svo sem það heitir, eru rauninni hannar í það, svona koma svona inn í þetta, eru hannar daldi í það að byggja upp þess sem við kvöldum stresstólrans hjá fólki. Mm -hmm. Bara þú lætur, þú veist, tuskaðið til og lætur rýmislegt yfir ganga á sem aðingum sem að svona vennilegt fólk fær ekki að upplifa. Mm -hmm. Það er rauninni bara herðir og hausinn þanna hugurinn verður sterkari en kanska hjá maður að segja meðalmanneski sem hefur aldrei upplifað þessa þjálfun í raunni. Mm -hmm. Bestu dæmi sem er svona mest extreme er kanska svona Navy SEAL. Mhm. Mm og þá þe þeir eru bara mjög sterkir andlega og það það er talað um að þú gefist upp þar að þúr kominn í 60% eða er 50% af því sem líkaminn þolerir. Mm -hmm. Þannig að það er rosalega mikið sem við eigum inni í í mm -hmm. Þannig að sem kemur fyrir mig er í raun að ég er að reyna rosalega mikið alltaf, alltaf, alltaf mjög aktívur og, og í mikilli hreyfingu. Ég lendir síðan niður í í uh, lendisneyðursleysi. Mhm. Mm og bríta mér er bakið. Semst að það eru einhver 5 brot. Reitt hryggjaliður, spjaldbeinið og einhverri hryggtindar sem, sem brákast. Mm -hmm. Og eftir það ætla ég náttúrulega bara að þetta að mér og, og keira af stað í sömu hreifingu að ég hefði gert áður. Átti til þess að með 200 kílóa í nefeyi og eitthvað. Mm -hmm. Ég held ég að hef reynt það einu sinni og átti að með snögglega því að þetta var bara ekki í bóðið, þetta er ekki fara að gerast. Þú þú þú samt verið á þeim stað að þú listir þetta í hug? ja hausið fór lengra en en líkaminn leyfi ég þurfti að ég er þurft að tjekka á því allavega okay. og hérna en ég vissi alveg að þetta var ekki að fara að gerast sko. Þannig, hérna, og var búna að vera í ævingum og reyna einhverar endurhævingar og nút og, og búna að prófa allan fjandan hvernig, hvernig að að aðu hvað séir 5 5 brotnar í bakininu ja hvernig varst að hérna þú varst að snjóbretti eða ja og, og og ég hielti verið betri nei var sko Varst það stöndt? Nei, ég var hérna, við vorum í frönsköldbónum og uh, með nokkur félögum mínum. Við erum að fara að hitta foreldrar okkur í hátæðismat í svona litlum skála og við ákkaðum að taka strögið niður til að náða þeim á tímanum sem við ætlaum að hittast og um það er allir langt frá. Við erum semst bara mjög ofal í fjallinu í svartir brekku. Við tökum bara brunni niður, förum í svona gil. Uh, gilið er enni, maður kemur svona klagið, og það er bara eins og ykkur íti aftana og fer svo hratt sko. Mm -hmm. Þannig að ég ætla að gera það að hægi eitthvað á mér og byrja bremsa og snýs andlitinu upp í brekkurum á snjóbrettinu. Eikust að þar grípur brettið og ég skist aftur bak lendi sagt, á mjóbakinu og, og álfrotast og hérna... Á Ísnum? Á Ísnum sko, þannig að ég lendi á hrðfenni mm -hmm. og það er það sem að hérna, smassar á mig bakinu Ó hérna, ég vankast alveg vel. Þannig áttum ekki alveg á stöðunni. Ég hérna stand bara upp, dusta mér, renni mi niður brekkuna. Kastu staðu upp. Já ja, okay. upp. Ég var svo vankar maður. ég vissi vissi ekki hvað eitthjet skó. Þú okay. vissir bara að ég var farna niður í anna skála sko. <laughs> okay. uh, bara upp og hérna renni mi niður. Aðs hægar en en áður en í takt. Tek aðra lyftu og renni mi aðra brekku og það er ekki fyrr en að, hérna ég búna panta matinn. Að er svona eiga líður yfir mig og þá sér sem sagt móðir mína hérna bakið á mér er orði bara hérna eins og hálfur handbolti sem stendur út úti úti um og það var blæðingin bara byrjaði að, byrja að þrísta út í út í húðina og allt isteik og bara að að komu og hérna skýðiðu með mér niður í sjúkrabíl og allt saman. Okay, þannig ætti verið ekki verið eins og oft þegar fólk er lendi í einhverum er hygginn að þá ligguru bara og hugsa hérna erðu sétt er ég geti ekki staðið upp eða þú verður bara að haldið áfram og Já hugsanlega einhver ástafa að ég var la rotaðist líklega þegar ég lendi ég er ekki með hjálm og ég með brynju sem ég munta gera ekki dag sko nei. nú er allta hjálmar og brynja mm -hmm. og hérna þetta var náttal bara algjör vitlessa og hérna en ekkert er svo með öllu ílt eins og man segir að í boði gott ja og þar er ég kominn á stað þar sem að hérna nú getur þú bara ekki verið að og bara allt sem ég geri verður það sé ég verra bara verri ég stífna upp og ég vakna með verki og ég næi ekki tætnarám, sko. Ég, ég gat ekki náði í tærnar með með bein í standandi okay. stöðu og þegar þú segir að þú gat ekki náði í tærnar með bein í standandi stöðu var það eftir að bólgurnar eru farnar út að ja, ja. það er nota er eðlilegt þú getir það ekki það var eftir það sko. það Én er bara að, þú þú ert að segja að það hafi bara verið finn almenn finn almenni viðvarandi leiðleiki. Já, eftir, eftir þetta slys í rauninni. Og fyrir þó sem þekkjast núna að þau hljómar það mjög furðulega af því þú gífulega, getur gerð gýfulla mart með líkaman auðir. Já. Éf ég hita þá geti þig sett tónn í enni á mér núna. Tón í enni, ekki já, fingur enni í tak. Já, fyrir þó sem þar er í enni. Já, einu. Man þéru sendir au mig þegar ég var að aðauga mig í frambeiðunni. Og sagði við mig einmitt næst er að ná tón í enni, enni. það er ekki líkamanlega og geti senda mynd þar sem ég er með að tái en, en það er reyna allt hjálfun og hérna við erum búin að leita mér ymsra hjálpa og hérna, það er ekkert að virka mm -hmm. uh, og þar er kom við aldrei inn á hérna að vera með höfuðu í lægi er, ég er ekkert að fara að gefa stöp sko. og ég er reyna ekkert menntaður neitt í neinu í sambandi við hreyfingar á þessum tíma okay. og það sem ég ákveð að gera, veist engi ég getið að hjálpa mér þ Og bara fyrst þess að sem ég, ger, ég er bara sest niður, ég bara opna internetu og ég byrja bara að googla á YouTube og finn hinn og þennan uh, svona reyfi greininga, snillinga og byrja bara svona að afla með þekkinga og ég prófa örgulega svona 2000 æfingar á sjálfu mér og bara svona finn bara er ég betri, er ég verri, er ég eins og það sem gerði mig betri, ég bara að tek það og geimi það í bankanum og svo hérna byrjar maður að skilja hugmyndafræðina hægt og rólega hvernig líka virkar, hvernig tökur virkar Ef þetta er það sem þú gerir út er hva hva, hva, hva er, sko, einstaklingur sem lendir í svona mm hm hver er heðbundna leiðin af þetta sjúkrathjálwara þá væntanlega náttla ef að þarf að gera upp beininn og fer hann á spítala og og svona leið. Þanna þúrt búna vera prófa þetta allt. Já, mun prófa allar, allar allar hérna aðferir, mittli, mittli og jarða sem að í boði voru og ekkert að vera að virka fyrir mig. Mm -hmm. Og þar sem að mjög margar aðferðir byggjast upp á að þær er, eru er, svo yfirleitt að passívar sem því að ég ætla núna að gera eitthvað við þig svo þú lægist Það hins vegar getur ekki breytið hvernig líka minn þinn býrti stöðuleika eða reyfir sig yfir höfuð mm -hmm. Þú verður alltaf að gera það því að þetta er þitt höfakerfi sem sér um reyfingunum Emt. Það þann þann kemur sá taldinn. Passív meðferð versus aktív, ef við getum kallað það Er þá passív meðferð eitthvað sem er ekki kanska sérstaklega lína einkenni í ákveðinn tíma? Nudd til dæmis. Mhm. Mm er snilt, mm -hmm. Ekki miskildu mig. Nei, nei. En við erum ekki fara að fara breyta því hvernig við hreyfum okkur. Nei. Og ef að það er vandamálið, þá er nudd ekki málið. Nei, nei, nudd getur verið mjög gott með. Já, ja, að fá slökun og endurheimt og allt mm -hmm. þetta og blóðflæði mm -hmm. og bara frábært, En sem sem aðal aðferðarafræði til að laga hvernig þú hreyfir þig, þá bara er það út í hött og því að þú breytir ekki styrk eða hreyfi getur með nuti. Þannig að, þannig að þetta er svona daltið það sem að byrjaði á upphvita og hérna og emitt þessar skemmtilega bara þessar barðalista uppbeldið er það sem að ég gerir sé núna við strákarna mína því að ég vil að þeir hafi þetta sem ég kalla bara fórskot í lífinu þegar þeir verða eldri að bara hafa hérna þetta fight mod eins og komum kannski inn á hérna, Hvað kallar það barndagalista og var, var það Sigursteinn sem var að móta þig? Já! Og... <laughs> Sigursteinn Snorrafón? <Norðarsson>? Já. <laughs> því Taekwondo myndir ekki segja núna eftir á að þú er kannski fyrir að hafa farið þá íþrótt en ekki einhver aðra íþrótt að því Taekwondo býr náttúrulega til liðleik og styrk Alltfélag. og, og er, er að vissuleiti svona, við skulum morða þannig að þú eldist betur me kon og kostyrk eftir að hafa verið að æfa taekwondo sem Já. ung manneski heldrun til dæmis að ég er í volta íþrótt ekki búinn að stundna neitt liðleika með. Alglega. Það er bara sannað. Já. Þú veist með í bardaga íþróttum er fárlalá. Hún er það nebla. Sko. Hún er það nebla. Hún, Hún, Hún er það sko. Og bara af hver er það af því að allt þetta Þetta er þessi auka vinna og þessi þú vissu það er verið að gera alls konar skrítnar ævingar þessar ævingar eru til í þúsundir ára skipta mm -hmm. þar sem er bara vera að styrkja rökklana og djöflast eitthvað mm -hmm. og, og, og þá bara hættir þú að meygast í rökklan mm -hmm. og þú þolar í raun meira álag mm -hmm. sem er það sem að við erum alltaf að sitja upp og getum við að getum koma aftur að því að manneskinu sem að í raunni getur ekki staðið án að fá verk í bakið álagið að standa er of mikið fyrir kerfið mm -hmm. bara leyfum því og sökkva bara að standa upp réttir of miki álag fyrir kerfið sitt. Mhm. Mm Þetta hljómar náttla faranlega. Faranlegt. En, en er ekki til einmitt eitthvað svona, svona ég get alveg staðið en er ekki Já. geriðu ekki stundum einmitt með fólka láta að standa bara í sömu stöðu kjört. Já. já og þá byrja verkirnir að koma og þú mátt samt ekki sjá sem ást vera hreifa þyngdina þína í hægri vinstri og mátt ekki vera breytum stöðu loka mjögum honum hallair upp bara geta stað jafnfættis í í, báð, í 20 mínútur. Og hvað gerir þú meðalmannsku þegar hún stendur upprétt í sömustöðu. A kemur þreyta eða við við gleymum okkur og byrjum að hreyfa miðli einfaldlega til að lætta þessari þreyttu og, og mm -hmm. fá þyngdina á nýja staði af því að við erum að þreytast. Mhm. Mm á gögnum stöðum og við veigum írunn ekki að þreytast þegar stendum upprétt af því við veigum að geta raða liðum annarnan konan. Og um leið við röðum liðum annarnan konan þá sná þar minni vöðva vinnu til að halda okkur upprétt. Amett. <tjum> Sem sná þúst ef man er verkfræðingur ekki hávísi einhvern einn Því mm -hmm. að það er rosa léleg leið til að, að þola þyngt. Akkurat. Og þetta er svona bara daldið það sem við notum til að greina og sjá hvað er að fólki, hvað eru stuttarlínur, af hverju styttist þessi vöðvi hérna, hann er að mynda stöðuleika, mm -hmm. af því að ykkur annar vöðu er ekki að vinna vinna. Þá þýðir ekki að vera nuttaðan hann vöðva sem stýfur, af því að hinn vöðun er ennþá vanviskur. Akkurat. Sem er þá þessi aktíva leið í að er betri að já, hérna ná stöðuleika. Mhm. Mm Vi flökkum aðeins úr einni í en við ferum aftur í barta. Ja, einu. Það er best þannig. Það var best þannig. Bartaga hérna þú segir að þú sért að hal upp þína svona. Já. Eh uh, hvað er gott við þetta uppheldi? Eins og segir þetta skrúar höfðið auð rétt bara á þig. Mm. Þú þú gerst ekki upp aldrei. Bara þúst þegar þú varst búinn að taka svarpelt er þá þarf mikið til að staðfóa það í einhveru þar sem að hérna þú gefst bara upp og hættir við. Okay. Þeir eru að að taka svartbelti og Sigursteinn, þá er það þannig og þá er nú var að segja okkur sögur. Hva, hva, hva þýðir það að taka svartbelti og Sigursteinn? Komdu nú með einhveru sögur mm. af því. Þannig við mórað Kamp... þannig að það er ákveðinn standard frá hérna Chorus sem segir þú átt að geta x marga hluti. Okay. Síðan er bara annað blað frá Sigursteini sem er jafn langt sem samt hvað þú átt að geta okay. það, bara minimal, minimal Þar getur getur gert 100 arbeið er þá bara sleftir þér mæti þetta próf skilju. Okay. Svo er bara á því að þú ert að brjóta mústina og þú ert að brjóta steina. Eðna hérna, spítur. Þú þarft að geta, að geta að gert hringsþörkur og liðleika, það er alls konar hlutir sem að hérna hann bætir við mm -hmm. sem er bara svona svona örvuta pakki. Hvernig brýtum við mústina? Þú lem fast. Og þú verður að trúa að þú getir brotið músteinnin. Aftur er af því að ef þú klikkar þá gætiru brotið þar hendina. Hvernig brjótiðu með hva hva hluta uh, með hérna beininu hérna, hérna litla litla fingurinn eða olbogn það er svona algengast. Okay. Og finnur við þetta er ef þú ferir gegn þá finnur ekki fyrir því. Það er ekki það er aðeins undir vondt sko. Það okay. er óþægilegt. Okay. Það þú brýtir ekki þá fyrir huggi til baka. Og það er vesen og það er alltaf þessi hérna ætlar að fara alla leið í í brotið eða ætlar að vera smekur á leiðinni. Mm -hmm. Og leiðu kemur þá ertu í vondumálum. Þannig að þetta er rosalega æfing bara, jafn mikið fyrir hugann og líkamann er að geta brotið hluti. Mm -hmm. Sén er þetta náttúrulega bara að senda okkur berfætta út, í, út á fjöldinsvöllin að gera svona pumsið sem eru svo kata í kardi mm -hmm. og þú máttur ekki gleyma því að, að gera hópurinn er að gera þetta. Ef að þú gleymir þá byrjar allur hópurinn upp á nýtt okay. og þú ert að reyna að hugsa hvað er kemur næst En þú kom komið með verkið bara upp í hnjén og þú veist, allt í rugli. Mm -hmm. Hann nota svona aðeins kannski að herða þig. Mm -hmm. Þetta er auðvitað í dag, mm -hmm. en þetta var að gegja. Ja, ja. Af því þannig að er við erum kominni líka í umræður sem er kannski bara kennileg, sem er Nókvælega. þessi svona, hérna, ég veit ekki hvort það sé og harkalegt að kalla það svona bómulla væðingu, en þú veist, við erum þú veist, þú veist, að því við... það bara það? Já, af því verið kannski þú <laughs> því, að því, að því, að því að fyrir mér er alltaf að ég getið velur að ég sé tala með rassunum. En fyrir mér er þetta í nokkrum lefelum. Þar að segja gamla kynslóðun á Íslandi. Þar, svona, þar sem þar sem verður að gera frábærlega vel með börn núna er þetta er fyrst eittir fyrstu kynslóðurnar sem fá svona heilbrigð tilfinningalegt upphald. Nákvæmlega. Og það er alveg hægt að vera þar er sammála. Það er alveg hægt að vera tilfinningalega opin, en það þýðir ekki alltaf að vera auðvelt. Og mér finnst við rugla þessu tilfinningurinn nákvæmlega. Verðum Þar frábært uppeldi er eitthvað einn að einstaklingurinn má gráta einstaklingurinn má um sína alla tilfinningar sem er opinn mm -hmm. en það því er það móstina líf. En það því ekki <laughs> að eigi ekki bara Vegna þess að hérna ef maður ætla það sem er að gerast kanski hjá okkum mörgum og ég hef upplifað þann tíma bilum er þegar lífiminni mm -hmm. verður of auðvelt þá fyrst verður að vera vel Því þá fer að kikka tilgangsleysi þunglindi kvíði og allt þetta keftarlega. Mm. Nú eru við komum þanga. Og það er einmitt það sem við erum að skoða miki núna með þessu streytinóskeri er að við erum að sjá eh uh, depres og kvíða einkenni. Og við viljum ekki vita bara við viljum vita af hverju þér gerist. Til mm. að segja geta breytt einhveru. Þá ferum við skrefa til baka af hverju gerðist það. Okay, við setum þetta á rétt inn nú breytist eitthvað. Mhm. Mm Þannig er miki talað um þetta er kvíða og hérna lyf og allan hinn og við erum bara með svona ákveðið svona getum kallað prótókoll eða bara aðferðfræði þar sem við notum til þess að segja greina það nú erum við bara ekki eh uh, sálfræðingar eða gæðlæknar einmitt eða neitt en í raunni þá er það að gera fullt af rannsóknum sem sína að hlutir hafa áhrif á aðra hlutir sem bæta síðan andlega og líkamlega heilsu þína. Mhm. Mm ættu áttum við ekki próf að prófa byrja þar og sjá hvað gerist fyrir þann einstakling hvort bara eins skiluru og þá getum við alltaf byrjað að fikra byrja okkur það annar frá hvað við gerum næst hvað við gerum næst mm -hmm. hvað við gerum næst til þess að leysa eitthvað vandamál. Mhm. Mm Þannig að aftur bara eins og eh uh, eins og nutið er passív aðferð við að reyna að laga stoðkeris vandamál. Mm -hmm. Við breytum engu. lík þar er ennþá sami líkaminn en við erum að reyna að fá verkin úr. Mm -hmm. Aftur. Nút er frábært. Ekki miskilemi. Nei nei. Það hefur sinn tíma og sinn stað. Akkurat. Það varu lifendur dalti Við breytum ekki ástandi einstaklingsins við mæskum yfir til dæmis þeim kvíðalef. Tekur burt kvíðan. Mhm. Var það Hvað ef ég er með kvíða af því að ég er að drekka 8 kaffibottla dag? Mm -hmm. Það er það er einn einn vinkillinn í því að ég sé með kvíða. Mm -hmm. Ég get ekki tekið og ég finni ekki fyrir kvíðanum og ég get fara upp í 10 kaffibottla dag. Ég færist eins og vera ekki nær heilbrigði. Akkúrat. Skiluru hvað þið er að fara. Er ekki mitt, er, er það ekki það sem, svona, ef, ef Fyrir einstakling sem er mjög illastaddur geta hjálpað honum að byrja að gera réttum hlutina. Nákvæmlega. Algjörlega. Og þessuna þessuna verða lifin að vera framkvæmt samhliða öðrum hlutum. Algjörlega. Og það er einmið að fólk er alltaf að með og móti. Akkurætt. Og þarf ekki að vera með og á móti. Akkurat. Bara lyf hafa ákveðin hlutverk. Akkurætt. meira en ég minna en þetta hlutverk. Akkurat. Er það það sem ég vil í dag? Viljaðu spili minna hlutverk eða meira hlutverk? Mm -hmm. Og svo bara spilum við þetta Núna breyti ég síðan ástandi einsta, einstaklingsins með því að setja á hana ákveðnar æfingar og ákveð, ákveða æfingakerfi og nú erum við komið nýjan einstakling í hendunar. Það því er að hann getur byrjað að breyta lifinum sínum mm -hmm. og núna endur aftur. Ég er ekki geðlegnir og ég er ekki fyrkti í lifinum hjá fólki, nei, nei, nei, nei. en þetta er hugmyndafræðin bakvið það sem við erum að nota. Bara eins og íbófen. Þú er þetta íbófen að þið er rílt. Afur er rétt af því að það er eitthva að ekki rétt í líkamanu þínum. Mm -hmm. Þú ert ekki ævar rétt það hefur ekki líkamanlega getu til að standa upp réttur. Með mm -hmm. lögum það nú er verkjetir farnir. Það mm -hmm. þýrir ég get hætta borða ibuprofen. Mm -hmm. En hugsanlega þar er ekki kanskje fá smá ibuprofen til að geta byrjað að vinna vinnuna um að losa miðmernar um og og þetta Kvá. allt saman skilur. En hva af því við erum kominnur í að tala um einmitt bara kvíða þunglyndi streit og allt þetta. Mm -hmm. Hvað hérna hvað það er sem er kanskje kominn allt og langt í streitu eða eitthva. hva, mm -hmm. myndu þið eða eitthvað. Hva hva gera við að svona meðan það sem þú hefur kyntir? Já. Hva hva, erst, hva því við alltaf í frá mm. því að tala um eitthvað líkamlegt yfir í eitthvað andlegt og fólk gerir oft ekki þessa tengingu. Já, þetta er sami hluturinn. Þetta er mjög miki sami hluturinn. Þetta er bara sami hluturinn. Ég, ég... Því meira sem ég vinn með þessu, bara sami <laughs> hluturinn. Okay. Ef að líkaminn er ekki í lagi, þá er andlega hliðin getur ekki verið í ef lægi. Það bara þannig. Nei nei. Hversu miki gerum Hversu miki er við að sinna líkamann okkar? Hversu miki er við að borða góða næringu versus Hversu miki er við að sitja inn af, af gerfi orku eins og kaffíni? Þú sem við eigum ekki að þurfa. Mm -hmm. og það er bara úlingar í dag, ég er bara að drekka 3-4 orku drekkja dag. Mm -hmm. Þetta er bara bilun. Mm -hmm. Koffin Kaffíni býr til kvíða. Þann er bara fyrsta þig að gera með kvíða einstakling er bara eitthvað hey, hætta bara drekka og farðu til alpa. Mm -hmm. Og það er ástæða fyrir því að við segjum farðu Það sem gerist er í að því við getum núna farið inn í tæknilega hlutið ef við viljum fara dalti djúft og nörda dalti eða þá getum við alltaf gert það. Mm -hmm. Og við erum að semst að búa geir rannsóknina því að hérna það er svo gott lagtít í kerfinu. Múlkur. Múlkur síra yeah. minus 1 vetnisind. Okay. Sem er semst lagtít acid versus lactate. Okay. Það er þessi vetnisind endir ekki með. Okay. Eh uh, og það sem að gerist er þú við erum alltaf að búa til þetta lagtít og þetta lagtít er ekki aukaefni eða rusl eins og margir halda þannig að búa ekki að að þeir sem eru með of mikið lagtætt í kerfinu eru meira kvíðamein, mm -hmm. þannig líkaminn er upp fullur af þessu lagtætt mm -hmm. sem því að líkaminn getur ekki nýttanóvel sem orku að því að lagtætt er orkuefni mm -hmm. fyrir vöða, fyrir heila og fyrir hjartavefin til dæmis og þannig að búa að sanna þetta mm -hmm. og ef að tekja inn einstaklingur og það sprauta því að skammt af lagtætt og hann með kvíða fyrir og fyrir henni kvíða kast Okay. Sem er bara svo augljós tenging á því að lactate hefur áhrif á kvíða. Mhm. Mm Myndir svo útfra þessu drögu við þá áhrifun á lactate fyrir áhrif á kvíða. Mhm. Mm Þannig að hvað getum við gert til að minnka lactate í kerfinu? Og vill það svo skemmtilega til að hægu vöðvaþræðirnir okkar nota lactate sem orku. Mhm. Mm Þannig að þegar þú ferð út að ganga og er með kvíða, nú ferð út að ganga, ah, þetta geggjað og allt í hinn byrjar vöðvaþræðirnir mínnar að eta upp þetta í kerfinu sem er að Sem tíði það að það er minnalagt eitthvað í kerfinu þú kemur inn og búin að ganga og að það er engin kvíði. Mm -hmm. Er þetta kannski grunnin þessi pæling með að svona sem er, við hugsimum að þeir sem bara ægur veta fræðanum sem eru sko eld mm -hmm. eldgömmul að það er að við talað um að þeir sem eru hérna Vata sem er svona stúrt upp í skíónum og mitt. það er svona kvíða orku einstaklingur að hann er verið róleir hreyfingu það er það þar á þar núr núr já einfalda mjög mikið alkjöla, alkjöla. að þár ég segi og þetta séu þá kanskje líka þetta með afkuru mm -hmm. afkuru vegum að mixa mjög intensive hreyfingu annarsvegar og síðan rólegri langri hreyfingu hins vegar bang þetta er þessi pæling nákvæmlega akkraut þanne að það sem að býr til þegar við búum síðan til intensive og tryllinginn þá er þetta búa til lactid mhm þar notum við yfirleitt sem myndar styrk sem eru vöður 32 aob og hérna vill svo skemmtilega til að það er fluttningsleið úr uh, þessum sterkuvöðaþráðum, sem mynda þá sprengi kraft og styrk, uh, þeir búa til lagt eitt, og það er fluttningsleið úr þeim inn í heilan að þeir okay. sem vill svo skemmtilega til að keiri lagt eitt upp í heilan og þá finna margir fyrir gleði sem er í deppurð mm -hmm. þannig þá séu við, annar er deppurð megin, hann á að vera að keira á trillingin, mm -hmm. skilur en hann er búinn að vera í jóka í t og er ekki búin að gera neitt trilling sem býr ekki til neitt lagtætt og að það breytist ekki neitt. Mm -hmm. Aftur, jóka hefur sitt og allt það, jú, jú. ég tek dæmi. Jú, jú. Þannig að síðan eru við með í raunni uh, einhverja aðrar, kraftliftingar, krossvit, spretti, mm -hmm. einhversvóðleis, og sá einstaklingur getur verið að búa til kvíðan sinn, einfallega í gegnum æfingakerfisinn. Og þá eru við ekki að ná að uh, vinna úr lagtættinu sem sapnast einfallega upp, mm -hmm. og þetta er bara staðrengt. Og þá færi k Vér er með fólk í í salnum af því við tökum stundum einkatímana þar sem fólk er bara með kvíði og depresurékingin er við erum dalti að vinna með það. Eh depresurékingin s hafa verið að koma við látum að gera svona vissar ævingar með sandbokan. Mm Hún -hmm. á aðeins fengi að kíkja þá. Og hérna fólk hefur fara að gráta. Þeir virkið meðan um rasfjöðan. Það er ekki rétt að segja mér þetta sé ekki tengt. Þannig er fullt af hlutum að gerast. Sérkur fólk er af því að að sko þetta er þetta er svo dalti og við erum að búa til eh þetta fyrir nú sense of self bara mm -hmm. þú veist hvernig upplifir sjálfa mig er ég er ég, hérna, í fightmódunni mm -hmm. er ég í bardagahem eða er ég í flótta viðbræði þy tek ávingununa mm -hmm. og mjög oft byrja fólk að gráta þegar er komast í gegnum það að til dæmis eh minka minnimaðtakend og og alls sem kemur upp og tilfinningar og flera þegar við verum að láta fólk æfa Koma þessar tilfinningar þá í gegn hjá fólki þegar það er að fara yfir eitthvað þröskulda Já. af því að fara að reyna svo mikið á sig Já. Já, ok Af því að gera það aldrei nei. Og þar er það aldrei svona um segjum, hundrun grafin mm -hmm. Bómölda samfélagið lætur okkur aldrei að íta þessum sleða nei, nei, nei. eða maksa þyngdir eða mm -hmm. taka spretti eða, Við erum alltaf í einhverju kósi miðjumóði og að mm -hmm. okkar. Mm -hmm. Núna líður okkur ekki vel að því að líka minn er ekki yfir undibúin fyrir það að nýta að sem orkuefni eða að flytja að lagt þetta inn í heilan sem orkuefni fyrir heilan. Í mm -hmm. En hvað likur línan að því að síðan og hinnbúin væri að þetta segja að beitur við fyrir einstakling sem er ekki vanur að reyna á sig, Jáp. þá getur þetta bara verið líkamlega ekki gott að allt í einu fara að fara, og þá verður þetta væntalega að vera tiltekin tegunda æfingur. Náfélag. Og við veljum að ævingu fyrir stoðkerfi einstaklingsins. Mhm. Mm við vinnum með að laga stoðkerfisvandamál með það styrkja ákveðna vöðva. Mhm. En er svo magnað að við getum til dæmis láti fólk bera sandboka. Veru mikið í því núna, elskum það. Mhm. Mm Af því ef þú ert með rétta þyngda sandboka, þá getur ekki svindlað. Þú verður að nota rasfjöðrun og kviðvegginn þar til þess að búa til stöðugleika fyrir sandbokan. Mm -hmm. það að það keyrir upp styrki rétta hreyfipatternið. Okay. Og allt í hinu fái ég sjálfstæst. Allt í hinu minna uh, það minni verki í stoðkerfi þó ég hafi verið að taka meira á því einfaða af því að hentaði mér betur. Mm -hmm. Og það hljómar og svo skríti að eigi láti fólk með stoðkerfisvandamáli ekki til gríðarlega vandamála en sunu þegar kemur smá þreyta en þó í mjóbakinn og erum við alveg óhrætt við að láta fólk fara í sandbokan. Mm -hmm. Ef þú veist hvað þú að gera þá er yfirleitt triggerð þannig að þú leggur frá í og bara bítu verkurinn afarinn. Og við erum liður í hversum og fleiri eftir að hafa virkjað þessi þessi, þessi þessi þessar Þannig að við og með erum betri í bakinu og við erum sterkari og virkar rasveða og allt í að við kemum og við erum bara með magnaðar reynslisögur á fólki sem hefði bara kemum til dæmis bara úr þunglindi og í tómur rugli við erum með all nokkra sem hefða að geta hægt á livjónum sínum einnfalla bara í gegnum þetta program sem vanta er bara að lagt í kerfið í heilan og þau upplifðu þunglindi og sem gerist ofti er bara að við erum búin að vera í ofmikili streitu Mm hættir -hmm. selfish brain theory sem er í bara, bara svona að heilin sé sjálfselskur á orku. Bættu segja þetta selfish selfish brain theory. Okay. Það gengr út af það að heilin sé hérna frekur á orku og sjálfselskur á orkuna, þannig ef líkaminn er eydd of mikilli orku, þá slekkur hann á þær. Mhm. Mm Til þess að heilin fái þau restina af orkunninni sem er þá allan í kerfinu af þessu lagtæti. Okay. Uh, og það sem að gerist á er að við ferum úr þessu flight mode yfir í freeze sem er þá kalla burnout eða kulnun í dag. Mhm. Mm Þenna eins og þá horfum við á þetta, okay. Þú ert núna í kulnun eða freeze og okkur er yfirleitt sagt að gera ekki neitt. Farðu heim, slappað af, leggðu þig, reynt að sofa mikið. Mm -hmm. Sem gefur ekki meira lagt eftir í heilan. Nei, nei, nei. Og þar leyndi er í svo lengi að ná mér, ef ég næmir. Mhm. Mm og við höfum fengið einnstaðlingar sem að eh uh, fyrstu og annaðri ævingunni taka massívar ævingar með okkur líður rosalega vel og alltinn sé bara er aðeinar ég sé liti hvað er að gerast hérna mm -hmm. af því að mjög margir, margir fá þá upplifun að þeir eru komnir í djúft tunglindi eða er hætta svo lítið einmitt algjörlega þá þá er bara dalti magnað bara í bara ég hálfnar að réi aðgunna ég, ég leggniði og bara er aðe hvað er að gerast mm -hmm. ég sé bara liti nú er bara dæla slæktit inn í heilan að það hefur þá verið að gera tilruna þú sagðir að það sprauta lagtit í Hefðu þá verið sprautað gerðu rottur og eitthvað fyrst náttla. Okay, en ef að sprauta lagt þetta í einstakling með þunglyndi myndu honum þá fara að líða betur eða? Eh, uh, flutningsleiðin þarf að vera inn í heilan. Nú skilu Fari gegnum uh, blood brain barrierinn og þar er í raun bara sterkur vöðrþráðir sem, sem það. gera það. Sem okay. við þurfum þá að vera tak á því. Okay. Það er einstakling sem munði vilja náttla örugglega margir sem eru hlusta sem váhoga að kíkja og og svona mm -hmm. einstaklingar sem væru að hugsa. Okay, ég mun lengra að prófa, prófa hvort að þetta gæti verið ef ég er búin að vera dán eða þungur væri þá þá bara til dæmis að taka hérna, spretti eins og maður er í lífið að leysa í 30 sekundur 10 skipti Já. eða þú veist hérna, Já, bara eitthvað það. sem keirir því alveg Já. þannig að þú ert komin bara þú ert er, að hitna, þú ert að svitna og þú ert bruna tilfinningi við þann sem er þá að hitna, svitna og bruna tilfinningi við þann Já sem er þá fight eins og við köllum Þannig er við erum með taugakerfi okkar. Við getum farað aðeins yfir það til að fólk það fólk skilji þetta aðeins betur. Einmilt, einmilt að þú ta talar um þennan hérna lactate. En þetta þýðir þú við þekkim við þér tala um mjólkur sýru. Ja. þá var oft talað um þera hérna fólk er böru keppa og rosa mm -hmm. háu hérna intensity á þá daginn eftir er tekin einhver mjög til að losa sýrur úr líkami. Ja og bara þú, eftir stóra leiki og allt þetta og massívar æfingar, ef þú getur ekki sofið, þá erum að mm -hmm. Ef þú finnur kvíða, þá erum mjög líklega að sem er að láta því ekki ekki að geta að sopna. Mm -hmm. Sem því að þú þarst að gera eitthvað annað á móti til þess að sofa betur. Mm -hmm. Fyrir sum að þurfa þeir ekki þess að stóru, stóru æfingar, lífið er, er bara þannig að þau búi til of mikið lagt í líkamannum og fá kvíðan inn. Mm -hmm. ég veit að þetta er pínlilt í flókið en við leiðum að búna að fara aðeins yfir þetta þá svona meikur þetta fullkomisens spurningi mín væri þá ertu að búa til sama ástand ef þú býr til þetta lagt með kvíða þú tann, eins og þú verður að taka erfið æfingu nei, að því hann fer ekki inn í helnað þá fyrir bara kvíðan og það myndi þá ef að það væri þannig Þá var eru annað hvort þunglegtur eða kvíðinn skilurðu. Þú getur mm -hmm. ekki verið bæði. Mm -hmm. En þú getur í raun verið með lágt level í heilanum, álagt eitt hátt level í líkamannum og vera að flakka á milli. Nei Og þá ertu aðeins bæði. Já. Akkvarðt. En það sem flestu gera þegar er var kvorukt. Og er það neistar á milli bara eitthvað að moða eitthvað og er aldrei að taka almenn láði og er aldrei mm. að ákvaða þetta kerfi sem ég getur upplagt þetta í þessa slow pace sem um sem eiga þá að fyrir Slökunni kerfi og þó að losa þetta út, er það þá, hú veist, er miðaveikult sérstakam puls Já. í ákveðið longan tíma? Mjög eða? góð spurning, að því þetta er aðeins flóknar að það. Mm -hmm. Þannig að uh, hvor er meira afslappaður músið eða ljón? Ljónið er klálega afslappaðara. Mm -hmm. En ljónið getur búið til miklu meira kraft og er miklu sterkara en músinn. Mhm. Mm Þann að mósin lítil og þau kerfið er allt í kvíðanum og allir geta yti mig og uh, allt er regli. Þann að sumir eru með kvíða einfaldlega af því að vantar í að fight mode. Mhm. Það vantar í mm -hmm. að styrkin. Og þessuna þá þeir vil látna þau einmitt ítast leða bera þingr og þingri poka. Allt þínu kemur bara massíft sjálfstraust inn. Mm -hmm. Sem er akkurat öflugt það sem að man hefði haldið af því þú var að lesa einkennin hjá einstæklinguinnum. Mm -hmm. Ég get að í flight mode af er of mikið lagt í þetta kerfinu. kvíði. Uh, ég er í flóta viðbræði líkamans allt í rugli, mm -hmm. ég er líka verið í flight mót að því að ég er ekki með nógu stórt fight mm -hmm. sem er þá einmitt eins og kraftlistingakallanir og spretlipararnir eru með fight ég er að sigra æfinguna til að við svona ef einhverjir eru að hlusta og við erum, við erum kominir aðeins á lám þá er að, það er að fight, flight og freeze þá er það einmitt þetta að þú veist að Það talaði með, þetta með fight or flight, að fight móti sé þá einhvern veginn þetta þegar er hérna, svolítið svona alert og maður, hérna það getur verið að hætta eða ég er Já. í átökum með mm -hmm. eitthvað svona leis, á meðan að flight er bara að ég er að flýja Hænt er og, og hænt, um, þetta lýsir við þetta veiði maðurinn eða bráðinn mm -hmm. og það er enginn að segja mér að það sé sama ástand mm -hmm. skilur mm -hmm. það er sömu líkamli enginni sem er alltaf bara puls, hækka Alls konar svonaðis mm. farið í gang, uh, viltu skemmtla til að ónæmis kerfið bælist mm. og við erum komið meiri vöðaðspennur mm. og, og bólgumyndun gikta líka einkenni og fleira mm. getur verið að eiga sér stað. En hugilegt séð er þetta allt annars staður mm. til að vera á. Méluga mér með svona svona einhvern aukl og spurning loftinu núna þegar við erum að tala saman sem er að þú ferð frá því að brjóta þau í bakið. Já. Ég virði að reyna að bæta hreyfigetu. Já. Yfir ég virði að vera allt í hina fara að pæla í þunglynd og kvíða. Já. Er það vegna að þess að þegar að þú byrjar með primal og þú byrjar með hreyvinámskeið eða eitthvað svona mm -hmm. þá byrjar að sjá bæði nátt byrjar þú sjálfur að læra Nókvæm. og síðan byrjar að sjá stöðun á fólki. Já. Og þú byrjar að Uh, á þremur atriðum getur við oft lesið fólk hvort þær er kvíða eða ekki og það er bara alltaf magnað atriði. Það er ein tega það er rassvirknin og hva getur haldið lengi frá þér andan þannig að þú ert mjög stífur framan í miðumorun og ferði tegina getur ekki spenntaðið rassvöðan og þú getur ekki haldið frá þér andanum í lengur en 20 sekundur þá eru svona 98% af fólkið með kvíða mm -hmm. það getur ekki verið tilvillin Fight sem er bardaga hamur líkamanns er rassvæði virkur rassvæði Flótta viðbræðið er virkur framan í meðan í hip flexorinn eins og hann kallar sóa sinn Mhm. Mm kvíðin með kvíðahnúti í hvað maganum er alltaf talað um. Mhm. Mm það tengist nebla og nú hljómar eins og ma sé algjörlega klikkaður en er bara fyndi ég var líka fyrst bara nei þetta getur ekki verið. Þetta er eitthvað svona fræði frá einhverum indiverja sem er kolrugleður sko. þekki þú veist, ég hef lent að þá kom bara þvílíkt aftan af mér þá ég var í jógatíma og ég var að fara inn í mjög djúpar teygjur og andinn í það í marga mínútur alltaf hinn bara byrjaði að hróta yfir sig ekkert hvað var að gerast nákvæmlega og þá er náttla bara eitthvað nema að hugsta auðvitað er tilfinningakerfið okkar tengt líkamanum að sjálfsvið að hvað er við að gera við líkaman okkar dagsdæla þembra ofbeldi ekki hreyfa þig sittu borða það mm. drasl hérna er meira svo og svo bara svona ég skil ekki af hverju ég er Mm -hmm. það, bara, það er bara raugljóst okkur húrst með kvíða. Mm -hmm. Það er af hvernig þú lifir þínu lífi. Mm -hmm. En nú stann það mikið um kvíða. Hvað með þungliti? Þungliti líka. Mm -hmm. Þungliti er semst leveli fyrir ofan sem er þá fullkulnun full eða, eða frís. Nú mm -hmm. erum við að tala rosalega mikið um líkamlega hlutana. Þú svo pæla með um mikið líkamlega hlutana. Já. Og eins og þú segir að hann hefur mikið orðfinn. Hvað með síðan hlutir sem eru bara þú ert að einstaklingur hæfilent lendi hrottalegum áföllum eða skiluru hva, hvað, hvað leikur línan að þar má líka og einhvern oft að vinna úr því flanni algjállega skiluru með samtalssmeðilum algjállega og, hefna... og við myndum aldrei segja bara er, að nú að hita sálfræðinginn um hins vegar þegar þú verður líkamlega sterkur uh þú ert með hvað á að segja bara rétt magna af þessu lagt einn leveli þú ert þú liður þú ert verklæust þú sefur betur Það er augljóst að þú tekur uh, til líður betur. Mm -hmm. Það er auður í þessi upplifun á öllu saman. Ef að uh, við getum ekki sett öll áföllundi saman hatt en við skulum segja að ég er fastur í þessu svo eða flætmáti að flóta viðbræði líkamans, mm -hmm. það sem að ég er höndið eða bráðinn í rauninni, tökur við upplifu orðið þannig, við erum með kvíðan og við líður ídla. Ef að ég get komið þér inn í fætið, það sem að þú ert veiðimaðurinn, þá er andlega upplifun þín allt önnur heldur en flætinu sem er stáð kvíðin. Mm -hmm. Og nú byrja þú að fá sjálfströst og því lífi betur og það sem við tölum um með uh, barðaíþrótunar er þessi stresstholrans ekst. Okay. Það þarf meira og meira og meira að koma fyrir svo þú farir inn í þetta flæt og kvíða. Mm -hmm. Ástand. Og það er eitt af þessu, það sem við viljum, viljum við kalla herð okkur eða hvað ja, sem það ja. er. Og allir byrja bara á sínum stað. Sjömi er bara hei, þú ert með rassuða, getur þú spentan. Það er ekki. Nei. Okay, finnum aðra stöð. Getur við spenta núna? Já, geggjað. Virðum byrjuð. Mhm. Mm Þar verra ekki allir að vera með sandbók að íta sleða eða mm -hmm. eða berfættir í 5 virðhálsa eða hvað sem það er, skilurðu. Nei, nei, þetta þetta þarf bara svo na er þið í dag og hvar er bestu leiðin fyrir þig að keyra þig áfram. Mm -hmm. Og einu um með þetta sem barðalystina gera og þessuna sit ég e, það sem dæmi og við byrjum dalti að því er á stress toleranceinn eykst svo rosalega. Mm -hmm. Bara álæðið sem er líka minn þinn og bara andlega kerfi þitt þólir er bara hærra enn hjá mörgum öðrum. Saman bara að fara í kaldabottin. Mm. Það er mjög gott dæmi. Bara ég fer hún í kaldabott. Ég frýka út. Ég kenni það síðan öndunaræfingar og valskrunar. Þú fer hún í kaldabottin aftur. Hm. Þú frýkar ekki út. Emme. Þú getur sest hún í kaldabottin og slaka þá. Hvar liggur línan þarnaði mitt með... Uh... Er því sem er kanski með kvíða og er svona svolti þeim megin. Mm -hmm. Og hann ferum við að fara í kalt vatn og þar getan ekki farið að ýta kvíðakerfinu sínu of mikið. Jóh. Og þessuna kemur inn að það þú var að lesa einstaklinginn. Hvar er hann? Hvar er hans mörk? Mhm. Mm því þau eru ekki að sama stað og það þýr ekkert bara eitthva að keyra all í sama prógrammi Nei, Sumir þola 10 gráður, aðrir þola 0 gráður og einhver er þarna milli í 5 skilurðu. Mhm. Mm eh uh, og við þurfum að byggja sem að hann er Og hann þarf að koma að í, í rauninni sjálfur, ég er ekki fyrir að hendur múti eitthvað. Mm. En það sem að gerðist þarna og, og pointið er að stress toleransin fór upp, vatn er jafn kalt, nú setjið þarna bara slaka á, pítuðu hvað gerðist. Mm. Og við getum tekið bara svona kaldabottin eða hvað sem við erum að hugsa og skiptið út fyrir lífið. Sumum finnst það er erfitt að lappinu bónisa því það er fullt af fólkiðar og það er fríkar út að færa kvíða. Akkurat. Já, býttur nú við, er það eitthvað sem við getum unnið með eða, eða skilur við? Hvernig, hvernig viljum við vinna það áfram? En ef við værum að mynda tala um þetta með að breyta einstaklingi úr flight yfir í fight Já. og veist, hver væri, væri þá tólinn til þess? Og þú, eitt sem við erum að tala um er þá að byrja að íta líkamskerfinu í æfingar þar sem að þú ert að fara bara yfir eitthvað þröskulda Já. í sjálfum þeir? Fyrst að skrefið er skilningur, þannig ég sýni þeir töðu Þú skilur að flight mode er á vissum stað og þar býr tilfinningin kvíði. Mhm. Mm Ég til dæmis uh geri yfirleitt mjög einfalt uh, testa fólki. Ég sita í teygju, þá finnur hvaða er stíft. Við gerum ændun í 2 mínútur, það er að bóteka og ændun. Þar sem að við kemum fólki í raun niður í slökunar ástand á 2 mínútum. 2 mínútur, það er eina sem þarf. Mhm. Mm og við getum ekkert verið eitthvað hérna, að hérna, feika það neitt. Af því að fólk finnur bara munnvatni byrjar að þú menn neðsta level restenda gest. Mm -hmm. Það kikkkar inn slöknu og melting. Þar munnvatnið þitt fyrir gang. Þá er þetta komið þanga. Og það er ekkert að rífast um það. Við setum þig sinn aftur í teignuna og alltinn þú berum liður en þú varst. Og ég sýniði bara að þú fórst úr þessu hérna þessum staði í taugakerfinu niður í þennan stað. Þú fannst munnvatnið passar við þetta hér. Þú fannst minni vöðva spennur, það passar. Já, okay. Nú erum fram á með ændun getum við breytt Mhm. Mm síðan sýniam ég í raunni til að komast út úr fight flyttinu. Nei hérna flyt freeze sem er þá flotta viðbraðið og kulnunin að mjög góð fyrir það er fight og við þurfum að æfa í fight. Mhm. Mm sem því það að ég er ekki að taka 10 bicep og leggja síðan frá mér loðin og bíða í 10 mínútur og taka svo aftur 10 bicep mm -hmm. Við erum að taka á þí. Og við þurfum að vera í undirstjórn. Við þurfum að vera að vinna ævingunarna. Altar ævingin nau ekki að vera yta okay. á að sigra sandbokan. Mm -hmm. Ég er með hugan, ég er að vinna. Þetta mm. er geðveikt, ég er sterkur, ég er, ég er ekki að fara að brotna, ég á nóa, ég er geggjaður hérna. Hva leiðu hva leiðu munurinn að í kort að ég er að vinna ævinguna, ævingin er að vinna mig. Mm, þú sérð að bara sveifnum á fólki mjög snöglega, þegar hérna, hérna, við byrjum að fara í svona eins og við séum að fara að gráta í andlitinu, þá eru kominn flæti. Mhm. Mm ævingin er að ytaig. Mhm. Mm þú ert ekki að vinna ævinguna. Villum nefna til að fara þanga til að komast afturinn í fætið og bara æf okkur, hald okkur í bardaga ham, mm -hmm. líkamans mm -hmm. komið að, komi aðra leiðir, nú er ég bara að hugsa upp át og meðanum tala saman til að, mm -hmm. að finna fætið að því að þegar ég var að æfa kenduð bara þetta með að nota röddina Öskur, og já. hérna svona að sörta sig svo ég já. sletti, bara að nota röddin og öskra já. og ég var ofta að fá þegar ég var að kenna þetta, þá var ég ofta að fá til mín bara svona femna stráka mm -hmm. Vi fyrsta tíma þá varna kom ekkert mjólk út úr þeim Já. og ég sá bara hér inn er engin hér inn er feimin Einmitt. hér bara öskrum við ja og ég sá einhvern einn bara láutbræðið að byrja að breyta svo mikið og þú þetta bara fyrsta skipti í langan tíma bara er ég að hleipa einhvern út Einmitt. sem er hjærna skipta nákvæmlega þannig að og í nú tíma samfélagi erum við, við erum svo mikið erum, erum farna að passa eitthvað einhver fólk er að hugsa um Einmitt. okkur hérna, og svo sér maður lítil börn og dýr og svona það sem er bara Sér að ég er að hleypa krút og hleypið yfir 100%. Nákvæmlega. Þú veist ég labbaði fram hjá hérna leikskóla bara gerði á fyrra dag mm -hmm. og ég heyrði öskrinn innu sem bara Þúrt, svona erum við. Þetta Já. er þetta sem þarf að fara að koma út í okkr. Ja. <laughs> og þetta er það sem að við einuð bartalistir aftur gera svo vel. Mm -hmm. Þú færð útrás fær og þú farar djöflast og þú far líka þú veist einbeitinguna og allt þetta dót sem við þurfum. Það er svo skemmtilegt blanda. Og það er svona Er ég með hrefin af svona öllu bartalistatengdu og vill nota mm. það í hérna í uppheldin á ströngunum mínum bara eins og ég séi mér finnst persónulega þetta bara ég er ekki að grínast þetta er bara forskot í lífinu. að vera með þetta. Einmilt. Þetta er bara eins og við opnum primal bara herra við erum eingan pening. Hvað er að gera? Við mm. bara byggjum þetta sjálfvir. Mm. Já okay, það tekur bara fárelega langan tíma. Það er bara ja, mér er alveg sama. Ég ætla samt að gera það af því að mér núna, mér, ég er mig langan þá er að búa til. Okay. Og þú og þá, gerir það. Og þá gerðum við það bara. Okay. Veist, stress tolerance sinn aftur. Þá bara ég þarf að vinna 16 tíma á dag í 10 mánuði. Þá gerir ég það. Vað það? Ég, ég veit hvað ég er að fara að fá. Já. Engund tíma hlýtur að hafa endað í forstustillingunni. Já <laughs> að sjálsku. Að buganir og menn voru sjú að sjúa þumal og bara gátu ekki meira og þetta er aldrei öfter klárast og þú veist en sían það er svo geggja svo bara aftur inn í fæti farstur. og svo bara stendur upp og svo bara klárlega og, og þetta þú sést þessi sem sagt hva kallar við mentality þú sést þetta. Já bara hugavar. Já þú þú kaupir þetta ekki. Nei nei. Þa, þetta er bara þjálfun. Sjálfstæði þjálfun þú verður að að æfa þetta. Þannig að það er dalti skenndlegu þú bara hugsar þetta er svona. Já. Ertu með sjálfstæði? Nei þá þarftu ekki bara sleppa því þú verður að og fram fyrir kva geriru til að geta staðið fyrir fram fólk og talar ætli ég byrjar ekki að standa upp fyrir fram fólk og tala það er frábært þú ert og síðan bara er ég er að gera það 10 sinnum og þá bara hey þetta er ekkert mál það er frábært þú getir talað fyrir fram fleira fólk skilurðu þetta er þetta er ekki flókið þegar við ferum í grunninn ég ég, ég er mitt ætlaði mér er ekki að æfa mig í því en ég þegar ég var söeft onaut í mentaskóla ef að nú er að íkjæ, einhver spurður, mm -hmm. er einhverri beknum er ólykleglægastur Til þess ja, að enda að verða ekkur svaka fjölmiðla einstak. Þa það það hefur verið bent á núna. Ég var feimnastig gægin af öllum að innri. Ja. 100%. Mm -hmm. En svo bara fjékk í vinnu í fjölmiðlum. Éfitt. Hvað að ég að gera? Éfitt. Ég skalf þyrir að taka fyrsta viðtali mitt. Nákvæmlega. Við er einhver að hérna unglingkrakka í Hafnarfirði. Já. <hull> svo þorga ég meta aftur. Er betra. Aftur mm -hmm. Og þú færist þú flyt every fight. Akkurætt. Og nú er þú þú ekki öskra fólk Það er bara þúst nú þar ég að gera eitthvað sem erst óþægilegt gera samt. Mm -hmm. Oggi er og mm -hmm. ekki eins og ég sé að vinna. Ekki eins og ég sé að tapa og allir hristast og skjálva skilni. Ég er að vinna, ég er bara undir stjórn. Ég er bara maðurinn, það mm -hmm. þú varst. það er svona hugmynd við tökum nota líka eftir þissu bara eins og hérna þar að fólki líður illa mm -hmm. eða það er einmitt í depur eða eitthvað, þá er þú ja, sést. Það er rosalega sjaldgeft að einstaklingur segi ég er svakalega þunglendur. Einmitt. Það þú þúr kominn hingað Já. og ó meðvitað ertu byrjað að tala hér og vera hér Já. allan dag ekki taka pláss þanna þá er þessi tenging milli heilan og líkamans sem er svo augljós einhverninn sko það er nebla málið og þúst er oft tala um þetta hérna. ég er að fara í atvinun viðtali ég er að standa hérna og taka super hero pósið eins og kalla kassin mm. út og inn á klósetti eitthvað tvær mínútur eða eitthvað árun í fyrir ni atvinun til þess hérna, betur svo ég fái testosteronum eftir gang mhm mm akkurð gera það líklega að því ég er ekki með kassan út. Eymitt. Og þá er svona ja, heyrðu, við getum kanskje bara æftu þetta þannig, því alltaf með kassan út. Mm. Og mér líður bara vel og ég þar veiki að fara inn á closet og taka súperherra og þósið, skilurðu? Mhm. Mm þar að því ég er að ég laga eitthvað sem er ekki í lagi. Eymitt. er svona hm. Mm. Hvað er með þessa vegferð? Þú veist þegar man er að pæla í alhleiða heilsu, bæði mm -hmm. andlegrar og líkamlegrar all þessa. Uh, A Finnstu eins og þeir sem að kafa mjög djúpt í þetta, þeir enda mjög mikið á að sjá bara, þetta er fullt af púslum. Og það er ekki eitthvað eitt nákvæmlegt sem er þar sem ma bara reintar eso til nákvæmlega. Og þar er svo margir hlutir. Þú ert sumur er með ömulan svefn og þurfur að bæta ændunina sína. Þá prófum við það eins og streytunámskeiðunum og mm -hmm. það bara tekur ændun. Þú byrjar á degi 2, þú kemur í tíma 2, þá bara heirði ég bara fara þrima og bara alls konnar og einhver hættir að hrjóta og ég veit ekki hvað og hvað og þá var auglusta ændnun þeirra var klárlega að halda aftur að þeim í svefninum. Mhm. Mm Síðan getur verið fleiri hlutir sem eru að halda einn frá því að vera í fullkominnri heilsu, mm -hmm. eins og við Sem er þá eru kominn inn í hreyvinguna og það allt saman. Mm -hmm. Og núna eru bara svona samsuð af hlutum sem að koma mér í ástandi sem ég er í dag. Vill líka vera þar, nei, þá þarf ég að breyta því. Mm -hmm. Og það getur verið, öndunum, það getur verið í ævi. Og ef við hugsum um æfingar, þetta er svo klikkað af því að við erum alltaf að keppi ykkur það er bara það þar að hlaupa hraðar það þar að hoppa hærra og veist, eins og við segjum oft bara when you specialize, you pay the price það er bara þannig þegar þú ert meira inni í íþróttunum þá ertu komin svo mikið á annan hlutan að þú færði ekki hinn hlutan skilur við þetta er bara hérna, margar íþróttir algjör snilt segjum við segjum ykkur keppnis í íþrótt ok Nú nálliðum að taka þetta slow sem við talaðum um og við erum að jeta útlagt þetta í kerfinu. Þar er ekki hætta kepp til þí. Þessin er það aldrei æft. Og nú er í kominn ja okay. Nú er ég ekki að fyrir heilbrigði. Nú er ég að æva til að vera góður í íþróttinni sem er ekki endlæsa samhluturun. En erðu ekki líka jafn einhverninn en, en ég veita ekki kannski er það manni finnst einhverninn eins og þetta með að fara að pæla í bara Er nókvæm. eitthvað sem, er ekki komið í þær pælingar þegar þær það er eitthvað sem kemur þegar að maður byrjar að reykast þá í lífinu. Mhm. Mm eh. Uh, og þar sem er svona þetta með að vera eins og við Everst komum inn á ég, að þetta að vera afreks íþróttsmaður, ja. þú getur verið að gera eitthvað sem er alveg þverögust við að æfa þig fyrir lang og heilbrigði. Algjörlega. Og þú getur verið bara með bullandi kvíða. Akkvarat. En geggjaður í í einhverri einhverri íþrótt íþrót, sko, þar sem problem. það er, skilurðu. Hvernig er á, sko, þú fá einmitt þverskurð. Hvernig ja. er ekki vera ofna eitthvað. Hún er verra var. Hún er verra en hún var, okay. Jem de seg COVIDið hefur bara gríðarlega áhrif. Já finnuru það. Þetta er bara sturlast sko. Hvar sérðu? Jem sé ingrá ingra fólk myndu segja sem vera leita sem, til sem, þín. Já og bara á vondum stað sko. Mm -hmm. Í raunni. Bara þú ertu bara aðrir sem að hérna sem þú ertu tala um að missa mm -hmm. að þú ert segjum sem svo þú veist, nú er ég ekki hlutlaðis ég legur hérna, í líkastastöður og líkastastöður lokaðar og alltaf, ok og við erum að tala um kannski deburðarenginni Þekkið þú margar sem fór út að taka spretti? Nei, nei. Öll sú vinna sem býr til að þetta lagt þetta í heilan Akkurat. fyrir deburðarenginni er ekki lengur til staðar fyrir þetta fólk Akkurat. og sumir eru bara að sig á það skilur, og þeir sökka bara pff, um leiðu þeir fá geta lagt þetta í heilan mhm mm Afaruta ganga er ekki sami hlutur. Akkurat. Fínta faruta ganga. En það er bara ekki sami hluturinn. Og ef það er fað sem er að hrjá þennan einstakling þá erum við í dalti vondum málum sko. Það er mjög góður punktur af því að á þessa folk vitið að viti skiluru. Sumir bara ja, ég verð bara að komast að taka á því. því þá bara verði ekki finni ekki depraréiknin nú bara það fara mm -hmm. hlutir að gerast og ég fær mér sjálfstæðismillið betur. Mm -hmm. Nú þú taka það Þú veist, ég sé engan er í fjörur að vera að lyfta ykkur grjóti og takast bretti sko nei, nei. og þannig eru líka, veist, við þurfum bara að hugsa um þetta hérna, og eins og sem fyrsta skrefi til að byggja fólku upp er einmitt ekki að setja, setja hérna, einhver ákvöna æfingar á það það er fræðsla og ég sýnir tökirskal og ég útskýri hvað er að gerast og fyrir hverja einustu æfingu sem ég læti hafa þá segi bara að þetta er það sem gerist í kervinuðinu, þetta er það sem ég vil fá út núna til að laga þetta, mm -hmm. þú veist af hverju og þú getur byrja að fylgjast með því. Á hverju byggir þetta þegar þú segir þú þetta sína fólkið þetta? Byggir þetta á, þú veist, uh, hvaðan hefur þekkingunum þetta? Það er rosalega stór og, og víður hópur, eins og ég sagði. Ég byrjaði bara í internetinu með þess mm -hmm. að stóðkjörnspælingar. Þegar stóðkjörnspælingarnar síðan... Uh, verða að einkatím þar sem ég er búinn í raunni við getum innan gæsalappa talað um ég er búinn að laga sjálfan mig því mm -hmm. núna get ég tekið spík við stólum og djegla boltum á meðan eitthvað mm -hmm. sem ég gat ekkert gert áður mm -hmm. ég raun en ég er orðin betri en í var áður en í brautum og baki. Mm -hmm. uh, ég er í sömu þyngdum sem ég er lyftingum og fleira og þar sem byrjum að sjá er svona þetta, þetta trend að hérna ja ég hef alltaf verið mikið inn í heilsu ekki bara stókerisvandamál og allt þetta. Og það vindur upp á sig og svo er ég að Mm -hmm. sem er þá að halda frá sér andanum og sem minum á löndun og laga öndun að gýrana Búteiko, þetta er gömul rústnesk öndunur að fyrir það ekki rétt sem gengur út á að þú ert að þjálfa koltvísringst Súlrebin... þólið þú þjálfa með því að anda lítið þá þú ert að þjálfa líka í að nýta betur Við erum í raunin að þjálfa upp koltvísringst þóli að því öndun stjórnast af koltvísringan ekki súrefni mm -hmm. við öndum 80% af súref Mm -hmm. um við það má ekki að þú að gera. Þannef við erum í raun ekkert að nítalts súrefnis sem við erum anda inn. Það sem ákveður hvað við öndum mikið er hvað þú ert að tæma mikið af koltvísfring. Þanne það sem gerist er að ef ég þoli of lítið af koltvísfring þá byrja ég að anda hraðar. Vill svo skemmla til eyða anda hraðar, þá segir taugakerfið um þínu fara upp í streitu. Sem myndar síðan sveppvandamál, bólgu viðbrögð mm -hmm. og við byrjum að þetta saman. Þanne við erum sem er verið að sjá þóst þeir eru bara verkjalyf og gykta og alls konnar astmalyf bara með því að gera nokkra stökerasævingar og bóteko og byrja síðan að keyra inn í hina þættina sem við sjáum að vantar upp á þá getur lostna við öll Einn mm -hmm. einstaklingur þar af því, því að asmin var afleiðing af lágu kooltússins mm -hmm. Um leið og ég eiki kooltússins þolið önduninn hægist, meira súrefnin í æðakerfinu losar betur súrefní mm -hmm. úr hemoglobin. Þann er súrefni kemst betur út í æðakerfi inn í vöðval líf frá heila. Akkurat. Það eru konum dalti djúpt. Mm -hmm. En það allt sem við gerum er bara hvað? Ég les rannsókn. The MegaSense og ég prófa þann á sér mér. Ég finn breytinguna og prófa þann á lítlum hópi fólks. Síðan byrjum við að skoða fleiri og stærri hópa og allt þínu sjáum við bara að það er bara sturlu tenging. Mm -hmm. Eins og þú sagðir bara, ein teiga virkir rassinn og breiðheld. Ígnaðan sagt bara, þú þurs mér kvíða. Hvern, fá frá svona... Sérfræðistéttunum þúist læknum, sálfræðingum, sjúkraþjálvarum e, upplifir ekki góð viðbrögð. Jú, eh, ótrúlega góð viðbrögð af því oft er man haldið að hérna eh fólk fer í og allt þetta skilru. Mhm. Mm e, en það er bara akkurat öflugt. Ég upplifði það alltaf mestri skáta út bókirina mína, þá upplifði ég bara alls ekki. Ég upplifði ja. bara eins og fólk verið mjög opið. Einmilt. Og mér finnst eins og sé komið upp ný kynsló af sérfræðingum ja. í þessu ja. sem vilja bara bæta og bæta fólk. Einmitt. Og það er vill sú skemmtila til að við erum í viðræðum við einmitt sálfræðing núna. Mm -hmm. Og bara ef einhver er að hlusta og er gæðlæknir og eitthvað og vill vinna með okkur þá er við bara meiri til ýa okkur fyrst. Við erum ekki bara. Ég ætla vera í horninni mínum og engin skoðar mm -hmm. þetta af því ef þetta stendur ekki skoða undan. Bara heyrðu, rannsaka þetta og séðu mér svo hvert þetta virki af því ef þetta virkar ekki þá vil ég fá nýja aðferð. Mm -hmm. Við erum alltaf að leita að því besta mögulega sem við getum fundið út til að bæta heilsun mann mannfólksins. Mm -hmm. Þannei Hérna við erum í viðræðum við sálfræðinga, við erum í viðræðum við sjúkrathælarar í samstarf. Þannig að við erum að líka teiga okkur í að ráðtr af því ég geti ekki sagt í einu horninu að ég villi breyta einhveru og svo kemur einhver og vill vera með og þá sé ég bara nei, ég á þetta er mitt. Nókvæmna. Það er ekki sé ég hef fundið þetta upp sko. Við bara öfgluðum okkur þekkingar og, og þetta bara virkar. Svo bara hendum við því sem virkar ekki og tökum það sem virkar betur og svo útbúum við bara aðferðafræði sem virkar þannig að við getum keyrtt á einstaklinga og náð hámars árangur sem steyst um tíma það er það sem þetta snýst allt um mm -hmm. og ef það kemur eitthvað með betri aðferð þá bara notum við hann mm -hmm. þess að ég segi oft með öndunna ég fann ekki upp út úr alls dóti sem ég lærði fann ég svona uppdótti það sem við köllum svona, rauða línu í stóðkerismálunum hvernig mm -hmm. við lesum stívaralínur hvað þarf afti vera á allt þetta mm -hmm. sem er tekið úr frá mörgum öðrum skilur mig. og verður okkar af þetta er besta leiðin að mínu mati til að vinna mm -hmm. stockkerfið vandamálum. Síðan bara kynnist þér bú teiku að frá fræðinn og yes, ég yeah, sé ég get bara komi fólkinn í slökunarostand að 2 mínútum og þá er da bara betri í ævingunum sem þau á að gera til að verða betri í stockkerfinu. Mm -hmm. Það sem það gerir er að ég þarf að sitja á ændununa fyrir ofan kerfið sem ég hannaði. Og það er bara nákvæmlega það sem ég geri af því að egóið má ekki vera á undan mm -hmm. ég, ég gerði nú þessa þetta hérna rútínu og þá verðuru geggjaðir líkaminn er með þessi öndin er bara vitlessa öndin er bara virkar betur öndin kemur númer 1 mm -hmm. mitt stuff er bara á annað sæti kemur eitthva mm -hmm. annað sem er en betra þá fer bara mitt stuff í þriðja sæti ég er búin að fylgja svolti með ferllinu hjá mm -hmm. og fyrst, fyrst með, hérna, og Wim Hof og síðan kemur allt Og síðan nú er það búna að bæta inn þessu lactate pælingum já. sem kemur svolti er það ekki frá Strongfit. Jó. Uh þeim sem eru með svona podcast og, og þær pælingar nákala. Mæli með að check ef maður er algjört nörð. <laughs> Þú ert að vera nörð til neinna hlusta á hérna noradrenaline breytingar í heilanum. Sem vittu skemmtilega til að segja um þungt líf eru að reyna eru, að manipulate. Ennemt þarfn er við kominn aftur til baka bara hey lyfið er einn haa áhrif það sem að þetta gerir mm, mm hm kannski ætti ég að prófa virku aðferðina þar sem mm -hmm. ég er að reyna að djöfla stí í staðan fyrir að taka lyfi ekki það að við ekki að taka lyfi við erum ekki gæðileknar aftur mm -hmm. við vilum samstarf með þeim til þess að geta verið enn þau í því sem við erum að gera mm -hmm. en ennemt þar sem að byrja að sjá er bara hluti af þessu, bara ég leita bestu leiðanna til að vera mm -hmm. að vera með kvíða eða depres er enginn sem segir mér frá Uh, fullkonum helbriði mm -hmm. hvað er það sem ég get gert til að komast þangað aftur hvað sem það er líkamlega, andlega uh, farið kallpað, allt þetta dót uh, telur og gerur okkur að bara helstiftar og betri manneskum mm -hmm. og eins og við komum fram í þessum tætti er náttúrulega bara hver er hitin hérna inni ég þarf aldrei að virka kerfinn sem búa til hita, gæti verið að það hafið áhrif á andlega hliðina mína hmm, skoðum það, ef já herðu, farð þú bara að henda þær meir í Mhm. Hætt -hmm. mér líður bara fárala vel. Frábært. Haltu þí áfram. Einmilt. Og svo skoðum við bara of mikil koffeinleysla er bara sturlun í dag. Mhm. Mm ég myndi segja að þetta væri uh, efni sem býr til eitt mesta samfélagsmein í dag sem að við finnum. Er ekki ef við myndi countera þetta að áins? Já. Kannski af því að mér kaffi gott og svona. Það hafa verið gerðar mjög rísa stóra rannsónir Jó. sem benda til þess að einstaklingar sem drekka ekki ka kaffi mm -hmm. versus einstaklingar sem drekka allan einn bolla Jó. að þá er sko, þó, þá væri kaffi þú veist, gott, það er að segja, minni sjálfsvík en sko, af því ef ég klára, það sem þetta segja er að <lýr> í dag erum við komum með ofan í, sko, ekki bara kaffi, mm -hmm. eftir koffindrikkir Já. ofan í það erum við síðan komum með skjáuna sem er ein að örfa kerfi sem er að valda sían svefnleysi sem og ofan í það er við sían komum með äh uh, rosalega marga sem með og þá við grendum í athykilsprest og þar öru við kominn á konserta og örvandi lyf og annað slíkt. svo eru náttla bara margir uh, að taka kokain og anfæta mínum elgar og hvað og svona bara svona simpa synthetic cocktail sem við bara þanna möðrum orðum það er bara við erum í of örvunar samfélagi. og koffín er ekki nema einn hluti af þessarri of örvun. algjállega Okay. En líklegri athugasemd tókst fram í byrjun var einn kaffibolli. Okay. En ekki 8 eða 6 eða 4. Það er bara allt mikið. Allt allt allt mikið. Mm -hmm. Og það er bara búið að þú á sína fram á það, þótt þú sért með órarringinn eða eitthvað. Og þú drekkur kaffi til 12, segir um í tek 4 kaffibolla. Ég drekk það frá 8 til 12. Ég sé verr mikið ver. Ef þú tekur það út og sé vir betur. Mm -hmm. Viltu sofa betur? Ekki drekka svona mikið af mm -hmm. Og ólenginarnir okkar. Hvað er þau Það er bara 3 fjórir, hérna monster, hálslítars, bara störtlum af einhverju viðbjóð sem þeirra stört í sig. Mm -hmm. Koffinu keirir upp hvíða. Já, því síðan kemur náttúrulega líka ofan á að þú voru að taka þetta, sko, sigur. Já, og hérna. Onir, þetta, þetta er allt saman eitthvað sem er að íta taugakæruni upp, sko. Já. Hvað er, hérna, ef við verðum þú komin í eins og bara, hérna, innstaklingar sem að, eins og þú voru bara hann þverskurinn, mhm. Mm þe kulnunar faraldur og allt þetta. Já. Eitt er kanska fólk sem er raunverulega búið að ofgera sig í vinnu og er komið kanska hérna yfir fertugt eða yfir 50 og það. er einmitt bara svona ertu ekki yfirlíb faran að sjá bara svona kulnunar einkenni hjá tvíðugu fólki? Já, og undir það? Og undir það einmitt. Það er bara fáranlegt sko. Akkurat. Og það fer ekkert fram hjá þér þú sér fólk í alvaru kulnun sko. Hvernig hvað sérðu? eh uh, við sjáum sérstaklega andlitsdrættina sem sagt vöðvurnir í andlitinu byrja lamast vöðvatónusinn minkar einmitt hollningin verður önnur uh, eh og meirrit að bóðum kraft við hugsanlega erfitt með að ná augsambandi við fólk mm -hmm. um, eh ná fullta hlutun sem byrja að sem að sína sem eru líkamleg einkenni af því að vera í þessa frís mm -hmm. og er bara hanna sem að lifa af viðbræði alveg eins og kvíðin og flight mode. Athugðu við verum að skilja að þetta er ekki slæmt við erum bara í krónísku ástandi Akkurat. sem hentar ekki umhverfinu mínu. En svo er ég bara meðan um við erum að tala þá er ég að spáa bara séna náttla n1 hópur sem er kominn í þá mikla kulnunna hann kemur ekki eins og til þín. Nákvæmlega. Og þá reinum við sem sjáum ekki inn. Þá reinum við að búa til netnámsgeig þannig Akkurat. að þú, þú, þú getur allan að fengið þetta bara heim í stofu og þar þarftu ekki eins og fara út. Uh, og, og það allt saman og þá er við kominn í náttla mjög erfiðast. bara þegar að ég fann einmitt fann bara svona eitthvað neinn hérna bara svona einmitt bara svona empati í hjartana þegar við heldum námskeið saman. Já. Og það var ein kona sem kom til mín eftir námskeiði og sagði, ég þurfti að taka tvær sterkar tíðastillendur töflur bara til að leggja ég kominga. Einmitt. Þá hugsaði ég bara wow, það er eiga bara ógnilega miki að reiki hjá þeirra að hafa kominga. Ta ja. með alla þá sem, sem ekki. leggja ekki eins í þetta. Nákvæmlega. ég sé ég ekki eins og það fólk. Nákvæmlega. Og það er neblet með Og þegar að vera að tala núna um, um okkar viðkvæmistu hópa í COVID, ja. þetta er okkar viðkvæmistu hópa líka. Mákvæmlega. Og nefnum við gleyma Nei, það er nefnilega máli. Það er komin í, emill líka, hérna, svona, ekki bara að vinna eftir á þess að komin í ástandið. Þess að segja, forvördin er klálega málið. Mm -hmm. Það er þetta svo erfitt að koma þann inn, sko. Emi. Uh, og forvördin er náttúrulega bara eins og ég segi, ég sitist á komin í takk eh annað verkefni sem primary er að vinna með er bara að komast inn í skóla. Einmilt. margir eru tala um að gera hluti. Mm -hmm. Við ætlum bara að gera hluti. Algjörlega. Þannig að við getum ekki breytt námssefnumu þannig séð að hvort þú lærir sögu eða, eða hvað sem er skilurðu. En þær eru að tala núna um að komast inn í inn í menntakerfið og allt þetta. Já. Kemur ekki á ástigun hvað er einmilt bara ég er að tala núna um þessa konuna einstakling. Já. Þeir horfa á svona einstakling og þú kanske farðan til þínum og mm -hmm. horfir á bara á og honum fer að líða betur. Já. Hversu góð tilfinning er það? Við getum bara útskýrt það semun gerir það sem ég geri. Akkurat. Það er bara þannig, það er engin betri tilfinning skil. Akkurat. Það var kona hjá mér bara í tímanum áður en ég kom hingað sem var bara í ruglin. Má var að drepast og gat ekki hreyft sig, var alltaf verri, var með kvíða, var bara allt í steik, kom þeir að reyna allar passívar aðferðir til þess að laga sig, var mm -hmm. að reyna lifta þungt og eitthvað. Vesinni var bara hreyfikerfið hans var bara í rugli. Kendum henni bú teikóin, við tók henni okkur teir, hún fann bara þvílíkan letti og bakverk henni horfin. Þegar við með það holdtíma eftir að tímanum, við höldum bara áfram, skilur hún ma bara ekki að kaupa bara hvað er að gera stið það. Mm -hmm. En raunir bara að þú sittur áriðtið inn sem, sem að þú, þú átt að fá til þess að verða betri, þá gerist þetta mjög hratt. Og þetta er það sem gefur mér, þú veist, ég var að koma hingað, ég tók hennið samt fram yfir. Emmitt. Já var þetta, ég var að dætti að vera setnina en mér langar það svo mikið að hjálpina aðeins meira eimitt. en ég tókuna aðeins fram eftir að því að það var það sem hún þurfti í dag. Eimitt. Og það er það sem ég að gerir. Það gefur mér svo mikið að ég svona er til í að vera kanskje bara, heyðu, hann skilurð alveg ef ég er ef ég 5 min úr seinn skýrlegt. Þó ég sé altaf 5 min í gaurinn og ég náði að koma. A, eimitt, að <laughs> að er Já, sem ég mun alltaf bara að taka um a, og mætir ekki seint. Það er Ha, ah, mm. ko. Hva geriru mæti seint? Þú bara gerir fullt að arbei. Já, það ber að vera kennað mm. að... er, mætti á réttum tíma. Mhm. Ég man að þá slaginu er á 21. Ég varð 5 min úr fyrir, þá varðu á réttum tíma. Já. Þetta er eitt frábær punktur. Ég man að þetta er sérstakilt kenndóinu. Mm -hmm. Þetta var ekki það fyrsta sem mun var kennt. Já. Já. Þú hérna, bara mætir ekki á rétt. Nákvæmlega. Whatever du mætir seint, að þá kemur aldrei með afsögn. Nákvæmlega. Það er bara afsaki ég Ekki afsaki ég seinn út af bara gleymdi Mjær er drullu sama. Afkvörðu þúst sett. Skýllu séu bara afsakið og svo bara byrjar ráðinguinna mm -hmm. og gerir arbeiðið þeirnar. Og svo máttu byrja. Mm -hmm. En eins og við tökum því komum, þúst ég veit ekki. Mig víst eitthvað neins og þarna sem við komum ný bara svona hlutaði að vera samfélag. Er mitt bara við erum með heilbrigðiskerfi fyrir alla. Við viljum að engin búi á götunni. Mest þetta er svona hópur og þetta er orðu það mikill faraldur. Meira mm -hmm. við sem samfélag verðum eitthvað neins svolti bara svona að gera eitthvað ír. O við verðum eins og segir við erum að byrja miklu fyrir sko. miklu fyrir. Og segum við að segja við hérna, og einn þjálvarinn okkar þust allir þjálvararnir okkar eru núna komu upp að hérna að byrja að taka stókrist tíma þar þeir eru búin að vera í þjálfun bara af því ég ætla að búa til fleiri mig. Eimt, fataru. Eimt. Ég, ég get þjónustað x marga. Mhm. Mm 10 ég geta þjónustað 10 sinn fleiri. Mm -hmm. Og einn þjálvarinn okkar aðlegur Jenssen algjör snillingur mm -hmm. er núna vinna í því að komast inn í grunnskólakennslu. Mhm. Mm Það er bara geggjað. Bar geggja. Bara geggjað. sig. Þú, hugrekt, Þeimra, hversu, hversu hversu er það er hugrétt hugleyslu. Öndum hversu þú hversu góður grunnur er Ég veit að ég bara teka fram af því að þér stundum eitthvað baun á menntakerfi þetta nú er um að tala maður þú þarf bara í veika þúst mamma mín grunnskólakennari ég veit að kennarar eru upp til hópa frábær fólk sem hversu sturla er það að við tökum barn og láta það sita í stól? Þetta er barn þarf að baka í hreifar. Þetta er gæflinn. er sturllu, sturllu. að láta láta litil bött í stól svona marga klukkutíma á dag. Það er bara ekkert bara kjaftað það er bara það sem þetta er. Veist, og þá var þar náttlæ að koma einhver svona, þú veist, heyðu. Já, hérna Boking Spark. Eruu lesa það? Spark Spark. það. Spark. Það er sem sagt bók um það að þau tóku skóla og þeir bjökku til svo kaldla Zero Hour sem er þá fyrir fyrsta tíma. Þar fóru og gerðu ákveðna ævingakerfi. Mhm. Mm sem vill svo skemmtilega til að var einhver hámar af hámars pólsinum. Mm -hmm það villu skemmtulega settur lagt þetta inn í heiluna þar. Okay. Og fyrstu fögun eftir eh sem sagt þennan tíma, þennan íþróttatíma, getum horðið á þannig. Alltinu fór námsárangurinn bara upp á takinn. Af því að heilinn er tilbúinn að taka við upplýsingum í ástandinu sem þúrtu búinn að koma krakkannum í. Einmutt. Eru svo er einhver með vesen með, hérna, Í staðinn fyrir að minka íþróttunnar og, og setja aukastarfræðitíma eins og var oft gert, að setja þeir bara annan íþróttatíma fyrir framan starfræði. Ovitir men námsárangurinn fer upp á þakið þar líka. Mhm. Mm þá er sem bara það bara, heyrðu, við voru kominn með tvær ævingar á dag þar sem fari unni eftir ákveðnu kerfi og það allt saman og svo eru þeir bara með námsárangurinn til þess að bakka þetta upp. Mm -hmm. Þannig að það er það bara, það þá bógu gerir rannsókn af mm -hmm. Þetta er meikar fullkominn sens. Mhm. Mm Eigum við kanska að kíkja eitthvað á þetta. Þú veist, og hverjum líður, þótt kennarinn fari betri árangur. Barnin líður betur. Það er betri einkunnir. Sjáan morri því að því hvað er kennt í tímanum sem er kenntur skilurðu endalaust að þetta rívast við þig. En þarfn er allmanna að kominn aðferðarfræði sem hámarkar árangurinn við það sem þú ert að gera. Ég meina bara ég var með 13 ára frænddamenn hérna í viðtali fyrir jól og þúst ég var að spyrja nú út í skólakerfið. Það var bara það bara þúst fríminúturnar er þetta orðið alltaf stutt. Þá mætti það vera út. Bara beint út í bolta <laughs> eða Já af því þú að taka tíma frá náminu sko. Það var er að lágmarka hreyfingu. En hreyfingin er að gefa þeirri ja. námsárangur sko. Þetta er Þann... crazy máir. Þetta er eflaði alda sko. crazy. Og þessuna viljum við að byrja ekkert. Nú erum við komin við börn og segjum við gefum okkur hérna eftir 5, 10 árr. Þú ert bara komur börn sem fengu bara uppheldi á einmitt bara hvað er hugurinn. Hvernig virkar taugakerfið? Hvernig gerir orðun og hvað áhrifir hefur á taugakerfið? Og allt þínu e heilannárgang sem er kominn með öll þessi vopn í hendurnar og bóð að alast uppi það. Eimt. Það er svo ég var svo sem grínast með að það væri fyndið að taka hérna bara 0. á þetta. Þú hast mörg lönd er með svo sem Og ég ætla bara að vera með svo sem heilsuskyldu. Mm -hmm. bara tekin upp í sveit bara á 18 bara í 2 ár. og ert bara farið í gegnum þetta, þú fær bara holta borða. Það er ekkert eitthvað sykur viðbjör og hérna koffein drykkir í öll mál og þú fær bara upplifa hvað er að vera í góðu formi og hreyfa þau líða vel. Þegar þú skilur einstaklinginn til baka hvað heldur hann sé að fara að gera. Hann er fara að halda þessu áfram. Já, væntanlega fara þetta get í hina. Nákvæmlega. Af <laughs> því honum líður vel. Já, galin hugmynd skiluru en það væri skemmtilegt að geta framkvæmt eitthvað og skoða hvað er eitthvað. Það ja, bara þú veist. Já, já, veist. það er eitthvað, Æ. Svo hey, kemur meit. þú núna með það. er eitthvað svona, það er eitthvað gerjast hérna sko. Já. Engin. <laughs> við erum reyntara skoða að alls konar. Já, ég menni er þetta það að sé, þetta er allan alveg auglýst að það er eitthvað þúlust er eitthvað skrítið að við við getum verið að fara í gegnum bara allt þetta nám, háskólanám og svo þurfum við vera klass og að vera kless á þenna veg af því við lærðum aldrei neitt um þetta. Eymitt. Við lærðum ekki neitt um líka, rosa vel. Nákvæmlega. O bara hvað er í að gera með einhverra doktarskrá og kvíða? Það er mitt að bara ekki gaman. Það er ekki gaman. Nei. Eru. Er miklu skemmtilegra að vera með doktarskrá og engin það er svo leið. Og og þetta er bara svona og ef man að hugsa þetta og við erum að taka streytunámskeið útskriftir fyrir fólki og það er bara þetta er bara færri sko. Mm -hmm. þetta, þetta er ekki flóknara en þetta sko. Mhm. Mm Til þess að fá þennan grunn inn. Og svo erum við, oft, tók, við hérna, sem erum svona á biohacking línunni þú ert að nota rauðu gleyrugun og allt þetta. Mm -hmm. Það bara fór bara ja þetta vill að með þessa gleru og eða eitthvað. Mm -hmm. Bara rannsóknir og bak við þetta. Einmilt bara situr upp gleyrun. Melatóninn fer gang. Æmitt. þú fær betri svefn í byrjun svefs. Hvað er svefninn í byrjun? Djúpsvefn. Einmilt. Er djúpsvefninn fer upp. Æmitt. Hefur áhrif á andlevi líðan mína og bara að sjálfsræri fara nota þessa gleru. Mhm. Mm Af því að það makes fullkomið sens. Mm -hmm. sama alveg? sama með teip á munnin. Mm -hmm. Þus hvað er við að gera? Við erum bara taka út streitu og öndun á gíranna þar sem við öndum í gegnum muninn. Þetta er bara líffræði og ekkert eitthvað að klikkað við þetta Þeimitt. um leið og þú skilur af hverju þú gerir hlutina sem þú gerir. Einmilt. Tepa bara fyrir muninn og Það er bara eitthvað wow, hvað er svá vel. Ja. Ef þú hættir síðan teipa fyrir munna þar og ber að sofa illa, þá ertu ruglaður Að mínum mati. Mm -hmm. Af því þetta er svo auðvelt til að fá mikil lífskæði. Mm -hmm. En ég retta bara. Lunga aðeins að spurja út í yfir eftirna með með andrunina og draumana. Ég mm leitra -hmm. að koma smá shoutout yfirna út núna sko því ég er búinn að vera í röðugleru núna En svo var ég bara búinn að vera á rosalega lélegu rúmi. Þar tala ég að ég hæfði fekk fekk almennlegt rúm betra mm -hmm. bak. Já. Og hérna þar alveg í finn það bara núna þegar ég leggst upp í rúm og finnir bara eitthvað svona wow, mm. og, og sér einmitt líka ef maður Hitt dót eilt með að, að það fama líður manni vel þegar maður lægst uppur um allt því maður er tilburð að fara hvíla sig sko að því að þú ert í ástandi fyrir svefn. En það rétt sem gerist oft til fólki uh með þessa búteik og öndun uh -huh. er að það byrjar að finna bæði meiri drauma og yfirle martræir fyrst er þekki. Hva, er það? Það er skenntlegt. Þannig að við orðum þetta oft þannig að hérna hvað Okay. Hann mikil orða þetta þannig. Þú ert í of mikilli streitu til að fá remsöfn. Remsöfnið er bara lítill. Það er draumsvefnin. Mhm. Mm Þar að leiðandi vaknar á morgun finnur man ekki neitt hvað mun dreymdi. Hugsanlega dreymdið ekki neitt, hugsanlega mannst ekki hvað það var. Mhm. Mm Alltaf að þeir sem er í streita ástandi geta verið með lækkaðan remsöfn og uh sem dreymir ekki neitt. Það sem byrjar þennan gerast þegar við gerum bou take og andrunnar koma og nær í slökun, það sem byrjar að gerast þegar svefggæðin byrja Nú er ekki við 100% af hverju þetta allt sem gerist, en svona kenningin okkar er daldið þannig að remsjöfniðin fyrir upp. Mm -hmm. En þú ert þeim þá í streyta ástandi sem gefur af sér það að þú sérst að fara að dreyma martröð, auglustlega, mm -hmm. og þá er þið byrjað að dreyma, það er bara ekki draumur þess þú viltir, <laughs> en þeirri samt byrjað, þú, byrja, þú fara að dreyma, Já. það er í ákveð, Já. það er gott skrifa fram á við og við bara svo, hei, vel gert, Já draumur kominn inn frábært ég veit ekki ég ég upplifu það alltaf sem þegar að ég þegar mér dreymir mikið og ég man draumanna mína þá mm. upplifu ég það alltaf sem jákvæðan hlut já. af því þegar Æfra. maður er mikilli streitu þá nærir maður bara geta ástandi nákvæmlega og það er neblega svo mikið talað um hérna eins og þúst þar sem fer mest í taugurnar og mér með hérna uh, mikið af þessu er bara já ég hlustaði á bókina on why we sem kemur fram í er geggjað mm -hmm. Oft var bara ef þú sefur ekki og færð allsæmær og krabba og ég veit ekki hvað og hvað er þarna. Og nú ertu kominn og þú ert mjög meðvitaður um það hvað svefnir mikilvægar og þú munt lesa bókina. En ifæ ég ekki trauðan hvernig átt að bæta. Amett. Sé mér hræðilegt. að ég nú líður mér bara verri við því að ég sé ekki að sofa vel. Amett. Þannig að þetta sníst miklum meiri um bara svona ég reyna að fræða fólkins mikið og ég get. og síðan hvað getur þú gert til að ja og nú ertu byrja að svo vel af því að gerir boutiqueo af right. því að öndunarrpattinnir var hamlað í að þú gást sova vel. Mm. eða þú ert með kævisefna þú andast mikið í gegnum muninn í staðin fyrir í gegnum nefið. eða þú horfir um ekki á mikið á skjá einn og þú ert ekki nota blokkarinn og nærð ekki djúpsefniðinu. Mm -hmm. og nú er ég ætti í það að ég fái ekki gróðhormóna endurheimt fyrir líkamann sem er að tala meira um djúpsefnið sem þeim megin mm -hmm. á meðan rémsefnið sér þá andlega uh, Og eins og þú veist, Strongfit-görurnir vilja vel meina hérna, skýtsofreni að þessum byrjuð að heyra uh, rattir og sjáhluti, gæti verið hugsanlega að þú nærð aldrei remsefn og Já. þú byrjuð að dreyma vakandi. Það er allan Það er kenning. Já. Nú er ekki það... að segja að það sé 100% það. Nei, nei, nei. Hvort sem, sem að það sé hérna, uh, hú, hvað sem er til í því ekki, þá er það vita, það ef að fólk, sveftir sig svefni mm -hmm. nóg lengi þá byrjar að að að delera í vöku nákalla bara byrjar að fá drauma mm -hmm. í vakandi ástandi nákalla og byrjar að sjá óflóni hlauparsniðir ja. og allt þetta bara einhver ja. dúti með mér ja. og hann er bara <hæk> einhver rilltærri bara að frá, að þú veist <hæk> og það er bara af því að bara því að vera tremaðurs vakandi sem er sturlað atriði þanna hugsanlega er þarna eitthvað skilurðu og það þúst væri gaman að prófa það skilurðu hvernig mm -hmm. taka mælingar og skoða er get er eitthvað er ekkur undirstaða í þessari kenningu skilurðu mm -hmm. hvernig er hvernig er mannskapurun að koma til baka núna þegar að þér er að fá opna aftur og svona hvernig er hvernig er mannskapurun ykkara koma til baka eftir covid órsindi m mm, flæster eru ekki á sama stað <laughs> nei okay mjá grínast með það að hérna í handstöðunum að covid kílón Allt er að þingda búndinum og það sé erfitt að erfitt að taka ja, handstöðunar sko. Ja. COVID-bumban er kannski aðeins farin að tóa í ranga átt sko. Mm -hmm. Og bara, þú veist, eins og við segjum, það hérna, fólki er ekki á sama krafti Nei. að æfa og hreyfa sig Nei. eins og það var. Þú veist, bara, þú veist það er staðrind, skiljum við. Það er staðrind og það er svona fyrst þegar þetta kom hérna, í Mars. Já. Og þá, þá var svolítið bara svona, já, bara, ok, tökum bara heimaæfingar og allir svolítið til í, í þetta. O ma sáu alveg sko við vorum online mm -hmm. líka sko. Man sér alveg áhorfvi bara svona. Það er bara geggja, þetta er geggja hjá okkur og þaust og fannm al hreós og svona mm -hmm. en, það, en svo sér maður bara áhorfvi byrjar að minka. En businessinn náði að halda sjó? Eh, við erum bara svo gríðarlega vel reki fyrirtæki og <laughs> þar sem bjargaði okkur var bara loyalty hjá kynnum okkar. Já. Þarfná við erum með fullt af kynnum sem er í áskrift. Mm -hmm. Og það voru bara mjög fær sem sögðu upp þast annaðs væri primal bara búið að loka og við værum bara hérna að sjá hvort við gætum opnað nýtt fyrirtæki í dag. Mhm. Mm eh þannig er þá gerum ekki að besta til þess að bjóða bara eitthva Já við gerum online tíma og við vorum með online námskeið við gáum því af aðganga af þeim. Mm -hmm. Þannig streytur námskeiðið er til dæmis til í í, í formi og þá gáum við þeim bara af af hérna aðganga þí. Okay. Og, og svo fleiri námskeið sem við vorum með. Mhm. Mm eh af því að við erum með fullt af fínum og hérna og þá reynum við reyna koma mót þeir kunnuna sem er að styðja okkur þá þeir, þeir vita bara ef við hættum alla í ársskrift þá er ekkert primal það kemur til baka sko. mm -hmm. Og svona flestum finnst þetta að vera það dýrmæta boðskap að þeir vilja ekki missa okkur sko út. Mm -hmm. En þannig að þannig að við erum bara gætum sagt bara mjög innan gæsalapa heppnir að vera komnir með með góðan góðan grunn af af ársskriftakunnun sem það. Mm -hmm. Hvað styrir? er þú kemur núna með bara, svona, erti, með átta einhverar sögur síðan að þú byrjaðir Í þessu sem er svona mm. þannig að þú fært þið kannski einstaklingar sem að þú hugsar fyrstur og sér þið bara óff, hér erum við með lítinn séns og að ná þessum eða þessar rétti baka og svo verður ykkur Já algjörlega, fullt að sögum uh, við erum eina reynsli sögum um konum sem var komin í þunglindi uh, svona að byrja öll á sjálfsvíkshugsunum, mm -hmm. hún var hjá sjálfsvængu og geðalegni uh, hún búin að vera hjá mér í dáln tíma og þá var ég svo að byrja að læra inn allt þetta allt saman. Mm -hmm. uh, hún labbar inn í tíman og ég sé að bara í andildinn á honum eins bara hún er í full frísk. Bara er þetta er bara stórhrættilegt. Þar sem ma sér bara í hvað og hvað hún líður illa. Og þá erum við venjulega bara búin að vera með þennan hópi í lokuðu námskeiði í svo movement pælingum bara að mm -hmm. auka á og styrk og hérna gera uppbyggingar og eða eitthvað. Mm -hmm. Og hérna Þessi ég ger bara svissa strax, við förum bara í strongfitið og við förum inn í þessar lagtitt pælingar og keirum hana bara upp og uh, eftir að með minni fjórar vikur, hún sagðist að fundið mun strax og maðurinn hennar var bara að erið, þú ert að fara halda þessu áfram þetta er bara stöld hvað er að gera stiðna uh, og þá byrjuðum við í samræðu við læknin að trappa niður lifin eftir fjórar vikur, hún var komin á sem sagt, uh, þunglitslif og og fleiri lyf í raunni sem að hérna, þurfti að svona nota á þessum tímapunkti bara til að hérna halda henni svona rétt með yfir línuna bara mm -hmm. svo hún fari ekki alveg í alvi kjallarann sko. Mhm. Mm og hún sagði sem samt þú vissu ekkert að hérna uppheija meint en hún sagði bara sálfræðingurinn og geðlækninn sá þetta ekki. Sá ekki ástandi sem hún var í. Okay. Og ég sé bara hon leið og um inn ég bara heyrðu við þurfum að gera eitthvað. Mm -hmm. Þetta er Þetta er komin bara að þangað að hérna, hættilegan stað. Já. Líkamlega. Líkamlega. Sáum maður sér bara utan á fólki. Uh, og hún segir bara eftir fyrsta og annan tíman að fann hún strax mun mm -hmm. af því að lagt þetta byrjur að keirist inn í heilan. Síðan tók okkur einhverjar vikur að trappa niður lifinn þannig að sem gerist yfirleitt og trappar aðeins niður lifið því líður hörmulega þú eru og pirraður og þú veist það mm -hmm. kemur allt aftur, skilur mm -hmm. svo höldum við bara áfram að vinna vinnuna þannig að því að líður aftur vel og þá tröppum við aðeins meira niður samráðum við lagnin og þannig raunir og núna af lifjum og líðum ekki betur sko. mm -hmm. síðan kom lokunum með tvö og þá mátti ég ekki vera með neina tíma og þá var bara að loka því stöðinni Uh -huh. Og þar sem að þessi hópur er að gera er í raun að þeir senda mér alltaf inn. Þannig að það sem ég gerði til að læra og notaði litla hópin sem treysti mér vel, ég prófaði í útskýrferrið fyrir um hvað er við að gera og þau senda á mig bara skýrslu. Okay. Það er bara, hvernig er svefnin og þau eru með mælingar á því Garmin eða eða þetta hérna, oraringinn eða eitthvað og svoléis. Uh -huh. Sýna mér myndina því uh -huh. Hvernig er líðan? Ertu að fara eftir næringabrautakólnu? Hva var ævingin og svona séð nákvæmlega kva við þurfum að stilla til hjá hverjum og einum til þess að fá eh betri líðan. Okay. Þannig þá sé ég bara djúpsæm fyrir upp hérna. Þetta er við gerum þetta og þann var romu miki kollvetnir fyrir svefnin. Heyrðu, þú verra aðeins að passa það af því það eygir lekur djúpsæfnið inn. og tvíkaum það alveg til. Nokkurum eh vikum sem er honum bara kominn á mjög góðan stað en þá lokaður aftur. Og við sáum þetta bara fara ner Og við þurftum að redda því þannig hún bara reddaði sér hjóli og einum sandboka mm -hmm. og viðhjælt sér, þá varum við góttum byrjað aftur í eina tíma mm -hmm. og náðum enn aftur sem betur fer aftur upp skilur mm -hmm. þarna er hópur sem er ekki verið að hugsa og bara, var að þá var maður bara svona býttu en hva, hvað um hann? ég skil alveg að þurfi eh, lokanir og takmarkanir og allt þetta, ég skil mjög vel En þá verum við líka skiljið að það er áhrif á annan hóps sem þar sinna 100% Þa, það það gleymist þúlust það þarf að vinna dalti með það og maður er einmitt bara bara þúlust það er það er svo erfitt einhvern metaðu fullu eins og núna bara, fórst, þeir sem hafa ekki fengið félaskapinn sinn ekki fengið reingunarna sína fórst, þú kannski hérna þóst ekki sjálfsvígi eða hertáfall eða eitthvað annað þar er engin mælingum það en það er bara svona langtíma áhrifin við munum aldrei geta veist, þau eru svakaleg það, það er, þau eru svakaleg en það er rosalega erfitt að mæla þú veist að því langtíma áhrifin á hérna, ungling sem hætti íþróttinni sinni mm -hmm. við, þú veist svo mun eitthvað eitthva slæmt henda eftir sjö ár, Emme. það er ekki hægt að gera beina tengingu þannig að þetta er Þrár er við flókin umræða Aldir en við erum betur fyrir kominn núna og á því þaust þann stað að þar allmanna svona flest allt byrjaði að opna aftur já, og hlutirnir eru svona verða eðlilegir. Þar er eitthvað sem hættir að gera og, og eitt smít græja og svona, svona bara vonumist veðr hérna við getum opnað fullu og byrjað og, mm -hmm. að að allt í gang á stað mm -hmm. og hérna verða öflur og öflur bara í þessum og vonandi verður bara þessi sena þetta líkamsagt af því að líkamsagt er ekki 30 það er er er svo mikið stærra og fer svo mikið mm. dýpra í kerfinu okkar svo við gerum eitthvað eins og greinferði. Og nú er ég algjört nörð og ég er örgla bara rétta skrapa yfirborðið sko. Einm. Þannig að það er örlögulega martestur koma í ljós þegar við lærum meira af hérna hvað hversu mikilvægt þetta er í raunni. er. En ég er ekki líka svolti bara í grunninn erum við alltaf í þessu bara við erum með lifum ákveðnum lífslíði og ákveðnum lífi núna Já. sem mannskeptnan hefur nota bara ekkert lifað einu. Þannig að við erum einhvernig öll í þessu adjustment periodi. Já. Og við erum að reyna að sjá bara ja okay þú vissu við erum ekki núna fyrsta fatta þetta sem við erum búin að gera hérna síðustu 15 ára hefur ekki góð áhrif á okkur. Okay hvað er við að er alveg og svo er nota bara það sem villjum að fólk semst upplifir er bara að þú finnir sjálfur hjá þér bara. En nú hæfi þörf fyrir spretti. Mm -hmm. nú hef ég stur fyrir aðeins að taka hérna sló base út að ganga og anda minn í og mm -hmm. og kallar á þig fataru kallar á þig við fæiða og anna til að Emine. gera þig þú borðar fyrir heilbrigði ekki fyrir uh, þessar þarfir sem hon færðsuna cravings í eitthvað aldas margfalt líklegra gerir þessar hluti ef að hvatinn er að koma inn afra já það er bara svo leið segja er eitthvaur munur að ég æft að taka einhverar svona ævingur sem er svona brjólæislega erfið og reyna mikið að fara stamninguna hvað er dagsins þú gerir? Er það bara hva hva hver veit? Það fer dalti eftir hver meiningum já og líka já. bara svona hvernig hvernig sagan líður í haustnum um það hvort þi líði vel að æfa á morguninn eða ekki. Einmilt. Það er bara rosalega miki andlegt. Einmilt. Að þeru. við ferum með þetta alla leið þúst og þú komst að einhverum með okkur þúst við erum mm. í neoprengala. Já, og það er bara eitthvað svona eins og svo líma fyrir munnan sem að séu bara ert og orðin alveg snar mm. ruglaður. Það býr einfaldlega til meira fight -mót það er meiri áhrif á noradrenalínlínni í heilanum. Mm -hmm. Það býr til hita. Og hvað það, er neobremgalli? Það er bara svona kögunugalli. Já. sem ferði bara í silvru eða eða hvað. Og okay, það hann svitnar miklu meira. Svitnar miklu meira og hitnar miklu meira. Já. Eins og þú sért að ey í sáunu. nema höfðið er uppúr. Það geturuxa þannig. Jó jó. Og bara margföldunir áhrifanna sem ferði af þessu fight eru bara rosaleg þar. Mm -hmm. Og það írunn getum gert þig sterkari af því að fæti. Mm. -hmm. Ég get lyft þyngri sandboka í neopren en ekki í neopren. Og það er ekki af því neopren er eitthvað að hjálpa en svo eitthvað sem bætt pressurbólur eða þannig. Nei. Það er bara af því að hann kemur mér í annað ástand sem er ákjósanlegra til að lyfta sandboka. Ég skil. Sem genginn. Núrt nú, í neopren gallinn til að þetta hita er svona meira. Hvar er kuldin í þínu lífi í dag? Já, ég vill ekki að kuldan. Okay. Það er það er bara gegg, ég er með kaltapott heima og hérna. Man þurfti oft alltaf og tímabili varst alltaf hérna, hérna, hérna, Það er ull í vinnuna, það er. Það er klárri 4 gráður eða eitthvað, bara hjólaa geggja. Stress tolerance aftur. Hinn er Helur ekki líka bara þann að þetta kemur allt í tímabilum. Jú, jú, jú. Kemur þú kemur eitthvað tímabil sem man gerir fyrir þetta Já, og þetta ja. eitthvað annað. Og þú veist, ég fæ mér strákana mína ofan perfect út að hlaupa stundum. Okay. Bara byrjum í götun niða og þú vopnuðu það bara snjór úti og eitthvað rugl sko. Okay. Oð er bara að horta á sko og eins og við séum allan að missa sko. Ég bíð bara eftir barnaveitanna oft sko. En það er meira þeir að draga mig út heldur en ég þá núna af því þeir bara horfa pappa og bara hvað er pappa að gera. Okay. Pappa standa á höndum. Ég vil bara standa á höndum. Okay. Pappa teiga. Ég vil teiga. Pappa er út að hleipa berf hættur. Ég líka. Já, ah, okay. bara vilja að þeir koma með og þeir skemta sig konunglega og bara þeir öskra á hlátri. Þeir eru að hleipa niður götuna og, og... Ah, okay. ég passa náttlæt að þetta hérna, uh, innan skinnsanlega ja. marka sem eru mín skinnsanlega mörg sem mm. er kannski daldið lengra í burtu en hér á vennilega fólki mm. en, en svo er þetta, þú og svo kemur þetta við svo skililt, það svo, svo, svo fyndi það hérna, eftir hann var ég að sækja strákarna mínu í skólan og það bara núni í vetur og ég ringi ég bara, já, pappas Kristján hérna, skólin og sækja hérna, á hérna, hérna, hérna, hann er úti bara, já, hann er allt í góð já, hann er, hann er berfættur og það er snjór og klæ <laughs> það er bara já, góður bara eins og pappi eitthvað og svo legg ég bara á hoppinn sko. nema því að ég er að labba skólanum og sé ég bara kalla inn maður labba berfættur og hann kennar með honum okay. og hún fer í panik að því hún býst væntalega við því að ég sé að fara sturðlast yfir því að hverju barnið sé ekki skóm já. og hún er alveg bara nálu maður bara já, nefnir, bara, hann er bara hann vildi þetta sko, bara eitthvað og ég hvað, Kristján er allir lægi hann bara, já. Hvað ertu að gera? Ég er bara að labba. <laughs> ertu bara að labba berfættur? Já. Og bara, ok, akkurri. Það er mjög langaði bara til þess. Og fór hann bara út að labba berfættur á klaganum og kenni hann fríkandi út haldandi að ég myndi brjálast eða þess að segja við hleyfti hún mútt berfættur. Mm -hmm. En hann er búin að æfa með mér æfa, þú stu, gera leiki og svona mm -hmm. út á pallin í snjónum og eitthvað. Hann bara að labba berfættur í klaganum og snjónum og bara finnur ekkert fyrir því. Mm -hmm það er ekkert mál svo labba hann bara inn og svo bara þurka hann sig og svo bara fór hann í sokkasköll svo labba hann bara út. Mhm. Mm ekki ekkert vandamál sko. En en sér alveg bara hysteríuna þarna. Já. Kennar nær bara búf. Eitt bara hann kærur sig ok, sko. Eða, ég, ég veit ekki hvað kennarinn er. Sé kemur því alltaf kanskje þúst annað sem er ætla eitthvað og hverra veit verður að finna fyrir sig. Manni finnst bara lí, miklu líklegra að öll þoli svona hluti af því við erum svo, að að bara eitthvað hérna dúðuð og ja. og, og kerfið okkar orði svo veikt sko. Nei hérna börn er oft þau er ekki búna skýlir það sig í að þolegi neitt skú nákvæmlega. Þau bara þúst kerfin þeirra virkar bara betur. Sko. É, er rosa vel Var sko. alltaf bara færð júl þarna og verið ekki kalt. <laughs> eins og að vera kalt sé eitthvað hræðilegt skú. Það er eins og að vera svangr smá sko. Þú bara þú var alveg 10 daga eftir árn nú ferðu eitthvað að deyja skú. Mhm. Mm þú virst að vera Þannig að þetta er ekki hætt að þú verður ekki að fara að strax, nei, sko. nei. taka fæstu og þúst þetta mál og þar aftur stressþólrans sem geti ekki verið svangir verða bara að fá að borða. Mm -hmm. Það geti ekki lyftst sér að fara í það ástand að finna fyrir sveingmenn eru. Já. Já. Og sumurir mun bara eitthvað þóst bara líka við vatn frá lækninum um að blóðsykurinn sé að sé í rugli. Já. Ja, það er af því þú ert alltaf bara kolvetni. Já. Þeir að blóðsykurinn fellur. Já einmitt, mjög líkleg. Mjög líkleg. Að, að, mm -hmm. að þú skilur ekki ketonkerfi eða fitubrúnakerfi kveikir á sér sko einmitt. Er eitthvað í svona á þessu brælti um, um um lendur heilsu? Er eitthvað sem að Já. sko horfið til baka og, og hugsar um bara hvað augum þú leyst þetta fyrir einhverum þú séxt árum? Já. Er eitthvað sem bógu komið mest að óvart? Eitthvað svona sem að kannski hefur komið mest að óvart að fatta? Aðallega alltaf bara að nýr layer sko. Já. Af því að ég hef nokkru sem verið bara eitthvað, þótt það sé að við sér okkur bara í stað krússlausnum. Mm -hmm. Það var bara sem við gerðum fyrst. Áður en í fattaði tenginguna við andrunina og streituna. Og þá verið bara eitthvað. Ég kom með þetta. Mhm. Mm þetta er bara svona einfalt. Þetta eru bara þessar línur, hina línurnar þurfa að vera sterkar, þá verður bara góður, þá geturu svarað þessu álagi. Ef álagið fer fram úr getu þinni, þá verður meiðistu. Ef ágeta þinn er hærri en álagið í þessu hreyferferlum, Alt pakka í fína pakka, geggjað. Ég getla hvað staðsker vandamál sem er, nánast skiluru. Mm -hmm. Var bara orð undir daltið svona kokki þar eitthvað. Mm -hmm. Sem var náttla bara algjör að ég vissi ekki neitt í hausinni mínum. Mm mhm. Og síðan kemur bara andunin og er bara boom. Eru wow. Nú er bara nýr heimur þarna. Og margar holur sem þarf sko. mm -hmm. að skoða í sko. Mhm. Af því að holurnar taka við dalti langt í hinna þessa áttina sko, með sveppinn og streytuna og kvíðan og kvíðin býtir við vöðvaspenna, vöðvaspenna býtir og húnar með bælt og bólgu viðbræðið upp og nú er þetta komið stókir svandamál út af einhver allt að raunendalega þessar hreiðiðferli mm -hmm. og það var bara svona, wow núna er bara, ok, nú er bara sæst í niður og það er bara 3 ári viðbræðið að lærum þetta þú veist síðan bara erum bara, ja, bú, take, a gag það getur ekki verið það sé eitthvað meira kemur bara strong fit eins og blöytuska í andli og það var bara, ja, ja Nú erum bara rétt byrjað að dýfa okkur þangað mm -hmm. í eitt að lagt eitt pælingarnar og hvernig við æfum fightmótið og munur og fight og flight. Og ef við erum á lítið fightmótið, þá fyrir bara strax í flight og fyrir kvíða yfir öllum litli hlutónum. Já ja, mitt. Bara já, byggjum upp fightmótið og þá fæ ég minni kvíða. Hm, geggjall. Og við erum að fá sögur um það bara að hérna, eina í hópnum okkar var til dæmis e, átti er þetta með að tala við mannin sinn? Mhm. Mm Og hon var búin að vera leiðin í í 5 tala við manninn sinn. Hon tekur sandbokan, fer að gráta með sandbokan. Sænst í 2 dagaa sendrúnum skilaboð og er bara, "Herðu, hvar gerast sjálfstrestir staður upp á takinu?" Ég er bara búin að fronta kallinn, spjalla við hann. Og við erum bara leiðin hérna saman í hérna vinni í okkur, skilrðu. Mhm. Mm og allt í nómu bara er það sjálfstrestir sem koma því hon var að lyfta einhvern sandboka. Einmilt. Mm -hmm. Fint að lyfta sandboka er góð æving en þetta hefur og í lífið okkar skilur og ef við erum í sambandi sem er bara ekki að fungra annar er dominant og ég er í flætinu og eitthvað og, veist, þetta er bara svo mikil meira heldur en bara eitthvað mæti ræktina veist, eitthvað, til að vera 3% fita þetta er, er ekki að, það ég þarf að fara að prófa að þetta eru sampokar sampokar og neopren það <hæg> verður ekki betri lögðagur en það sko. eins og þegar þú komst Já. og við vi gerum svo mikið núna af hérna að vera að hræða eitthvað sem ætlar að koma til Mm, -hmm. það er mjög magnað. Og getum tekið því sem dæmi, er svo skemmtilegt af því að þarna varstú dalti lesin. Við, ég biðir um ævingu. Þú bara ja, djöfull er til þetta. Ég var ekki rasskað búnaður að, að réva. Ekki rass. Þú varst til að mæta, Já, jú, Og þú mætir. Og við erum að breyta að eitthvað, og þú kemur. Ekki alla leið. Þú mætir á Og ég líta að ég Og við heldum bara af fram æva og bara hann er hann við erum hérna og við erum að En þú ert í flæti. Það er því þú vært ekkert tilbúinn að stíga inn í fætið og keyra á það. Þannig að þú byrjar að leika við bolta. Algjörlega. Og skjót í mænt. Já, ég og sagan þín var líklega ég ætla að aðeins að hita mig upp etna, En þær er í bara flæti við sandbokan og taka. Ég ætla líka kryrlingi. bara bara, ja, ég var bara ég, ég, ég var bara. Ég ætla sitja út á það. Nei, mér bara leyst trullu ég, ég var að fara að fara í. Já. Og ég var að taka ævingu í langan tíma. <laughs> Einmigt. <spekef> og en en það er bara hegðun sem að þú tókst ekki eftir endilega þú varst þarna og þú bjóst til söguna það, væri að mm. það var reiðs sniglett að hita upp áns með þess sparki bolta og þetta varð gaman ja, og það er gamann sparki bolta. Og langt í mark. Nákvæmlega. En þú komst gaman. ekki til að, að sparka í mark. Ég veit á. þú komst þarna að vera með mér. Og þú komst bara, læ, læ, þú og varst að þú ekki þosana Og þetta er bara svona ótrúlega skemmtilegt hegðunarminnistur sem var ef þú væri í fight þá eru bara komum boom. og ah, Ég er ekki að sita út á neitt? Þetta er bara þetta er ástandið sem þú varst í og þetta var hægðunin sem kom út frá þí. Mm -hmm. Alls konn svona hlutir getum að lesið í. Mm -hmm. Já spennu og fólk byrja að hrista hausinn. Turkon conflict. Ég tók nú ég vel að ég tók nú að vlugla... ég þig svo ég ég var til í að fara það langt að ég gubbaði tvisvar en það er einhvern veginn tilgangur með æfingunni ja. <laughs> og þú veist, fólk er ekki gubbandi ég ætla að, eitthvað samt eitthvað að ta <laughs> taka það fram að eftir ég var búinn að gubbi í seinnarskipti þá leið mig mjög vel í svona fjóra-fimm tíma og eftir já, og lagt þetta í heilanum já, Bum. bara algjörlega og, og ég mynd það er svona, getur náttúrulega bara sjálfleg mér umkend að ég, hérna, sjálfstöðu þegar það er að byrja að fara í einhver svona æfingar og hérna ja og af því að, að þú að er. og við þekkjumst að fór ég miklu lengra með því en ég myndir fara með eitthvað kúnna sem var komin í fyrsta skýrni og ég bara að ja eltu þessa fötu hérna þúst það, það er ekki en af því þetta var þú og ég var bara svona, nú, sem, að svo ja nú er það aldasar röklið og nú bara eitthvað ja ja nei þetta er svona flott sko flott, og hérna og einmitt þé en síðan er það líka þar er nú ekkert ekkert að sé eitthvað vera gupp í fötu, en en hérna, Þeir myndu ekki þurfa margar svona ævingar til að það myndu hætta skilru. Nei nákvæmlega. Bara og við getum unnið að bara með aukna álagi og röll. Þetta var inngöng af því þetta var í mitt talandum eftir Covid. Já. að að ég var búinn að vera mjög duglegur að vera út að hreyfa mig, fara í létta fjallgöngur, fréggöngur og mm -hmm. það var bara rosa langt síðan ég hæfði teki bara eitthvaða svona ævingu sem var að brenna vöðvaþræðina sko. bara eitthvað sem þúst alveg eins og allt annað, að æfa Og lækt eftir kykkar inn og síðan getur bæta, bæta, bæta, bæta 50 kg óstu að búaína taka slópacei með, því líður betur. Eh, uh, við erum hætt að dæla í okkur kaffiinn allan daginn, skiliu eitt kaffi á morgnana, geggja. Og síðan bara, hvernig líður núna? Já, heyri, það braut til að það, er bara engin kvíði. Mm -hmm. Af því að það er búið að vinna á kerfunum sem þurfa að vera í lagi. Mm -hmm. Þá er svona ja, heyrðu. Þetta er eitthvað. Akkurat. Og við fáum meira sjálfstæð. Af því að þú hluta af því var bara er að mm -hmm. minna að ég vil ekki fara í sandbokan, ég ætla þetta er allt, allt pælingar þarna og þú veist, allir eiga sína uh, veikleika, fyrir að sum er að standa fyrir framann fólk og tala, mm -hmm. en það ekki þetta ít sleðunum bara endanlust, ah, þú veist það er þeirra mm -hmm. veikleiki þá skiljur. og þá æfum við hann og finnum bara hvar við okkar veikleiki er og ætli við séum ekki svolítið mörg í þeim sporum núna eftir COVID-tímabilið mm -hmm. að svona lúmst er þetta búið íta út einhverjum smávana sem er góður skilur. Já. Og og þá, þannar, og þá þar maður þá þar maður soldið fyrsta skrefið þá núna er að, mm -hmm. að byrja að vera ánælegt aftur er að byrja æfa sig að fara út fyrir komfrostbóssinn sitt. Já. Og byrja að gera það sem svona ja héðan varðu soldið langt síðan ég gerði þetta. Já. Nú hefi gott af því skilur. Nákvæmlega. Og svo þaraveiður einhver sunnar þar sem flestir glikka á þeirir komnu með öll vopnin í hendurnar er bara hvenær ætlar að gera ævinguna? Hvar ætlar að gera hana, mm -hmm. Það er rosalega einfaldir hlutir en þetta er það sem fólk klikka mest á. Og hvað mennirum að fólk klikka á því? Uh, það bara gerir ekki aðfingarnar. Ég fengi fólk til mín með tvöfald brjóskloss, gerir nokkra ræfingar, fjóra ræfingar, lappa verkjöldst út mm. og það bara, veistu, ég er tilbún að gera allt til þess að verða betri og segir mér það svona sjösunum ég skildi, ég í tímanum. Það að þú segir mér það sjösunum, segir mér að þú sérst að tala, um að gera hlutina Þeimitt. sem segir mér að þú sért ólíklegri í að gera hlutinn en sásan gerir Þeimitt. sem sagt talar ekki neitt. Þeimitt. Hann er bara frá heima gera þetta skiluru. Einmutt. Síðan kemur sá einnslungur til baka alveg í steak. Tekur okkur 20 mínútur að gera merkeluson aftur. Mhm. Mm Ertu búinn að gera heimvinnuna þína? Nei. Einmutt. ég ætla að gera allt. Bara var þetta þitt allt í alvrunni. Mhm. Mm eina sem klikkaði kannski var bara að sita niður. Heyrðu, ég ætla að gera þetta inn á mánudagum klukkan 14:30 því mm -hmm. í vinnunni. Og hérna en er ekki líka skilja. annað sem er bara eitthvað einhverra ótrúlega lúmst að það er eitthvað eins og miklu miklu auðveldra að gera eitthvað svo hlut eða meir er ekki að gera það eitt ni sínu horni algjörlega. Þú veist það er bara eitthvað einn kort sem maður hugleysla eða ævingar eða hvað mm -hmm. er. Þú veist bara eins og yfirtt sagði hérna þar sem er þú þú veist crossfit eða ekki crossfit þá snýst um félagskapinn. Sko. Þú veist er, þú þar þú þú félagskap með sem gera sama hlutin, og þá ja. er gera Einmitt, það. Einmigt sko. og þá var rétt gaman 100%. Það er svo ekki 100%. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 bara have you agan til að fara og gera hlutinn sem þú þar að gera. Mm -hmm. er skreyfi, mm -hmm. Það er náttla bara fyrsta skrefið skilurðu. Og þessuna séti aftur ströngunum mína í t.do já síxtinni. Mhm. Mm Af því hann er skemmtilegur, hann er tilgerað að það er gaman. En það er ekkert kjaftaði. Mm -hmm. Það er bara þú stendur á þínum punkt þegar ég biðig um að gera það. Og það var bara. Dýngt. Allt mm -hmm. standur og nú eru bara foreldrarnir eru stundum bara herðu. Hvernig fer hann að þessu? Það er ekki senns ég geti látið bannum mitt gera þetta heima, sko. Hann hlýðir engu sem ég segi heima, mm. en nefnitt, það er allir sama saman gallanum, það er allir hlutir að heilt, það er allir gera það saman í hóp. Þetta er, þetta er alveg efni í, í annan þátt, þessu umbröða með, með, með, með þetta hvernig við mitt svona, hvernig við ruggum saman þessu að mm. þú veist það að vera ekki lokaður tilfinningarlega og það að okkur þess að tilfinningarlega. Það þ þó er ekki kann að nær innir á þig nákvæmlega skilurðu og það er bara mér getur leið illa og ég vil tjá það mm -hmm. en ég get líka síðan bara farið út að hlaupa berfættur í snjón mm -hmm. þó er ekki sami hluturnin eða að vera bæla annað niður fyrir hitt skilurðu það er einmitt það er svona það er svo mikið til í þessu hérna með að þú veist ægin býr til frelsið sko ja en það má auðvitað gefa of mikið, mikið. nei sem einstaklingur sem þú ert tjáir er einstaklingur er verklæus eftir það er þúst Ei hinnans svið að gera ævingarnar býr til líkamlega frelsi við að vera lausur verkinar. Nákvæmlega. Það er nebla máli sko. Og þá er þetta svo halt að byggja þetta upp í börnunum sílrun. Mhm. Mm Byrja þar. Mhm. Mm bara þú er með svona líkama, þú ert hann getur gert alls konar, <laughs> þú þost ævi að vera betri að gera alls konar. Þú þost svo koma tilfinningar og þær eru alls konar líka og það er allti lagi og þú munt tala um það og þú veist. En síðan bara sjáð hvað getur þú getur gert bara sinnt yfir þetta vatnirna, sem er 4 gráður. Mm -hmm það skildi er um naudsældri en þú fatta hvað ég meina <ljöfnir> algjörlega það bara það eru takmörkinn fyrir því sem líkaminn okkar getur eru svo langt um langt um lengri burtu en við höldum einmitt hey, svimmhof ekki þetta stað dæmi... þayne 7600 metrar hæð á Everest hann var að opknum innis kom og stuppuxun ja ja dýttast það var hey, rugla það einmitt íktast dæmi sem að maður af þeim sem ég hef hitt er hann sko ja og mann er við þri spurðan hérna eða þú lítur nú einhvern hafa verið komin alveg vel yfir stríkja og svona, já, jú já, það ja. var rann fyrir ég var upp í Efrest og var rann upp í Síðhústast hérna, mm -hmm. og það svo týndi ég hófnum og það var að segja að nú er ég döður, nota búir og þá kom ég um sé svakalegi gviðið, bara þau búir og svo fann ég svo mikla vel í þarna <laughs> ég seg bara inn í að þetta væri búir já. það var svo gott mm -hmm. að ég var bara brjálaður þegar þ <laughs> En þarna er komin í einmitt þótt svo þúst nú eru ekki að segja öllu fólki að fara á Everest Nei. og það reyna að vera þeir áfram skiluru en þarna sýnir hann bara fram á hver þeir takmarkin eru. Já og kar sem er kanskje einmitt aðalatriðið er við erum öll með ólíka þúst einkur sem er búinn að vera svakanlega félarsfælin hans Everest er að byrja að æva sig á vera innanum fólk skiluru. Konan sem kom á námskeiði og þúst tók kvíðatöfluna þetta til þess að legg þúst það er hennar annað við sem ykkur, ykkur negin, þér mælir að bera okkur saman við eitthvað sem við erum að leggja inn 15 ára af ævingum og ég ætla að vera jafn góður á þessu æfimeið neyt með það <laughs> steipan, og þá erum við aftur kominn í í annan vinkil sem er bara samfélagsmiðlar akkurat akkurat þú veist ég er að sitja í einhverri mynd er að standa á höndum Jú, og geri eitthvað ugl og... Mm -hmm. og bara eitthvað í spíkata að jógglekraum boltum það er ekki sett inn klukkutímarnir af því sem fer í að ná þessu og bara standa á höndum Hversu oft datt ég? Eina. Það er ekki þarna sko. Einmitt. Hversu oft bugaðist ég? Það er ekki þarna. Eina. Só feki verki í úllinn. Ég sétti það ekki inn. Nei, nei. Og allt þetta og bara að nú þar að gera mér vinnu fyrir úllinn. Ég veit ég var og akkur er ég vitlousingur að gera það ekki. og svo sit ég einu lag úllinn og held áfram, fattaðu? Aftur hausin heldur áfram að keyra með mm -hmm. áfram í átta markmiðin sem lengrar í. Mm -hmm. Ég sé þetta ekki að Instagram. Nei. Eða bara þaust. Þarna var ég að gera einhver trilling Nota rétt kvíll einn viku af því að ég fór aðeins of langt þarna með öxlinum en skilur við setum það ekkert inn. Nei, veist, það bara þetta er nota bara blind spot í í sem einfalda heila okkar. Já. En við erum alltaf að sjá birtingamyndir. Eymitt. Á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum og svona skil, við erum að sjá birtingamyndir en við sjáum ekki ferðalagið að bak við birtingamyndir. Nei, ég sit þinni bestu settimit sko. Ja, við við alltaf. Auðvitað. Auðvitað. Nei, aldrei verst settimit sko. <laughs> það <veist, og> fólk <laughs> bara að eitthvað... Hann er svo góður standum bara aftur heldur að ég sé varan ágætur ég standa á höndum sko. Mm -hmm. Jenn er ég bara lélegur að standa á höndum fyrir liðin hel hel helga skilurðu. Já er helgi sem er bara hans stöðu þjálmarinn. Hann kemur fram frá kallinn. Hann hefur alltaf verið undan mér sko. Já. Ég hef alltaf verið bara tómurlegur eftir Já. honum sko. Ég hef aðra styrkleika Já. sem hann hefur ekki. Einmilt. Og öflugt skilurðu. Þótt ég er ekki að bera mig saman við hann í í og annari og brú. Nei, það var bara engin breik í og þekkar hvað er að tala. Já. Ég er með annan styrk, styrkleiki og gera svona tók, bótti við dæfingar og okkur svo lesa. Hann er ekki að bera saman við mig þar mm -hmm. en ég hvet hann aðeins í þanga hann kvetur mig í að vera ah, er ég, síndu brúniðinu minnur það ah, sem í gerðan hryggjarnar og allt það skilur. Mm -hmm. Þannig við hvetum hvernig annan áframtallti í í veiklingana sko, sem er alveg fullkomum blanda. Sko. Já. Þannig að það er svo skemmtileg líka að vera með fólki kringu sig sem er svipa þenkjandi og vill Já. vill gera hlutir og breyta einhveru og það hvetur primal law fram eins og við segi við erum hugmyndafræðir með leigusamning hugmyndafræðir með leigusamning það er bara þannig það er bara sannig að gera eitthvað og hérna breyta hlutum og þá þlust fá fólk með okkur í eitthvað og hérna ja af því að það þarf ekki að vera svona þúlust það er sorglegur hlutinn við þetta ég hérna bara 70% af fólki upplifir bakverki á ævininni mhm mm hvaða þvæla er, mm -hmm. veist, er bara vítlís Mm -hmm. og Óðar byrjar hvenar í skólanum þar að kennarin segir sestu. Eimmi. Þú áttu að sitja núna í allmarga klukkutíma á ja. meðan við tekur út stæst mesta vaxtakippinninn. Þú áttu að þú vera sitjandi á rassin og hreyfa þig sem minnst. Mhm. Mm þar getir ekki enda vel sko. Það er góður punktur. Þonne fokaiva. Þraut ó kraki menn að fara næva hérna og hann er kominn í eins og hálfstund tíma Er þetta ekki að verða of mikið? Það bara er það að vera mikið hreyfa er það þær eru búin að sitja eitt og halvan tíma það er of miki þar er engin að pæla því Nei. og svo bara ja hann er að að fá aðeins ilt í mjöðminna sko þetta gengur ekki hérna og sem ævingum sko hann þarf að æfa minna mhm mm bara hann er að fá ilt í mjöðminna af hann situr allan daginn Nei. og fer síðan að ævingu <laughs> ertu ekki að tengja það saman <laughs> þó er maður bara er þetta eitthvað grín eða <laughs> og við verðum að byrja dallti að hugsa að þetta öðrari með, með hérna og tekur simpansan og lætir gera sama og þú gerir Er þann gladur, veist, hann glaður? Þú þar borða saman fæðuna. Hann fara taka sömu hreyfinguna, fara sitja jafn lengi og þú. Er hann glaður? Nei. Nei. Hann er í tjöllur. Mhm. Mm það er eitthvað skuna dýran í það að gera þetta tilraun sko. Yeah. Þóðu væri með manneski sem væri að vinna sinn eðlilega dag við hliðina á honi að gera sama hlutið. Einmilt. Af því að þú færð útborgað. Þá var alltlega. Einmilt. Sko. Já, ég fái þekka hérna það hugfasta það sé simpansia bara bísna líkur okkur. Og mérist alltaf gaman að segja svona þú þúst ef að fólk að fólk haft mér svona minni mátt eh, að segja, mm -hmm. eða svona neikvæða hugsun á í sambandandi við kvíðansinn til dæmis mm -hmm. kvíðin er slæmur ég er glataður af því ég er með kvíða og allt þetta mm -hmm. ef þú situr simpansan í síðustu 15 árum þín þá er bara simpansin líka með kvíða einmitt mm -hmm. þróunin klúðrar sig ekki þróunin er meðal dálf og hreinn Mm -hmm. við Veð klúruðum þessu þarna í endan með já byrja að sitja og já. við erum upp í því húsin okkar alltaf já. og gerum aldrar hreyfingum og þar sem við þurfum að gera til að halda heilsu. Þar klikkar keðjan. Enginn sem segir mér að þróunin hafði bara klikkað og nú er bara 40% af mankinninn með kvíða og bara ups Það um bara klikkaði eitthvað hérna í þróuninn og leiðinni. Um. Nei. Það er umhverfi sem að býr til það sem við erum í. Við erum ekki sköpuð í þetta umhverfi. Eimt. Um Þanna þá segjum við okay, við erum ekki fara að fara öllu saman við að sitja og þetta getum við unnið með þessu. Já, hvað get ég gert til að lámmarka skaðan og síðan javel orði þú betri. Þú vissu ég get að verið en það sem að setan tekur frá mér. Og þá er það svo ja er okay við að vinna undir því. Geggja. og allt þetta. Mhm. Og keyrum þetta inn. Svo eins og við segjum alltaf við fólk bara eitthvað. Já, veist, hvernig líður þegar við erum að hreyfa það er líður rosa vel. Já, hvernig væriðu um myndir bara gera meira af því? Einmitt. Þetta bara að vera einfalt. Já, já. Þetta er þetta er aust þar hon kemur niður af fjallinu. Já. Ég var rólaus allinn hérna bráðan hérna tók ég þetta vitan. Ég vet. Og þru kemur niður af fjallinu þá er það alltaf bara segitt, ég, ég get ekki beðið af þér að var aftur hérna upp. Ég get ekki. Svo gerist eitthvað í millitíðinni. Og oft þá mörgum líður rosa langan tíma eftir að fara næst upp. Og svo skilji ég ekki af hverinn líður ekki það. En þú heldur hvernig við hvernig getum er leggjast að tengja við tilfinninguna er að koma Já, að er fólk kemur niður, Eimitt. þegar fólk kemur úr tegjunni, þetta þessi tilfinning er það sem ávingingin gefur. Einmilt. Ekki hugsa um það sem gerðist á ávinguninni neðanlei. þar er oft bara þúst. Vi getum kallað það þjóningu. Mhm. Mm skilur. En hún gefur mér rosa miki. Einmilt. Mm -hmm. Hún eigur stressdul og og, og, og sjálfstæði og allt þetta mm -hmm. gefur mér svo miki til baka. Mhm. Mm þúst er engin að segja mér að þúst þegar við vorum að íta sleiðanum saman að það var einu bara að ég er að elska að vera hérna og sleiðanum. Og ég er að deyja. Og það er 40 metrar aftur. Mm -hmm. Og ég kemur þangað og ætla að fara aftur til baka meðan. það er engin bara eitthvað. Oh, it's so geggja. Nei. Geggja. En það er bara þegar þú leggur frá þér sleiðan bara þá kemur þetta bara wow. Einmilt. Yfir lifandi. Veist, ég er svo mikil lifandi að það er bara mm -hmm. sturlað. Mm -hmm. Og það er tilfinningin sem ég vill að fólk tengjist við. Akkurat. En ég sé ég þessa tilfinningu. Taktana með mér og það að ætla að beila. Komta aftur. Komta aftur í þessa tilfinningu mh mm -hmm. bara þetta er verllunin sem fari. Ah okay og þá er í tilri að fara Ég horfi ekki lengur á sleiðan nú bara. Húf. Þetta fær svo. Þetta verður eitthvað röfl þóst. En ég hugsa alltaf bara þæg er búin að verða þetta geðveikt sko. Og það er það sem við þurfum að vinna Og við vantar bara sleiðan og við vantar. Og við vantar áskorunina í lífið þóst. Og við vantar tilgang. Rosa mikið. Þú tilgang þó mætir í vinnuna á morgnana. Ef ekki þá vantar bara rosalega mikið að því sem er að vera manneski Eimitt. en svo spurðið mér bara hvernig líður þetta, þetta er bara minn tilgangur minn tilgangur í lífinu er að láta aðurum líða betur ég fæ borga fyrir það í leiðin og það er ekki aðvegt mm -hmm. en það er ekki að lásta hann að að lásta hann er bara ég, veist, ég geti við engi sömu laun við að forrita einhva, drasla, eitthvað drasla mm -hmm. ég geti við allavega á tölvu því ég hef bara engan áhuga á því þannig að liggur minn minn áhugi, minn tilgangur og þess að get ég setið á kvöldin og lesi greinur og hlusta á podcast og Akkur. hlusta á tauga sálfræðir rannsókn sem var gerð á einhverju rottu um eitthvað kjæftaði og mm -hmm. mér er þetta bara geðegt mm -hmm. ok, ef þetta virkar rottuna, hlýtur þetta virka mannfólk mm -hmm. og þá hlýtur sleðin að minkar þunglili <lýð> prófum við það þú veist, svo, svo bara virkar það og þá bara þetta er geðvikt mm -hmm. þetta virkar, sleði fyrir þunglili og síðan kemur einhverjum með, depurur enginni bara heyrðið, prófum sleðan mm -hmm. svo sérna bara, hei, vá, við mér lífur ókslega vel kegja uh, Íttu meir sleða augljóst Þetta er svo augljóst akkurat, akkurat. og þetta er bara svona einfalt og það er allir bara eitthvað, já, við vitum ekki hvernig heilin virkar mm -hmm. og, svo, og það er allir rétt og bara, sem geðlega, við vitum ekki hvernig þau hafa áhrif í heilin nei, nei, nákvæmlega, nákvæmlega. þá bara svona, er það ok ég er mér bara að eitthvað mm -hmm. skilur ég mm -hmm. Oft er er hava sinn tilgang og sinnsta á þessum tíma. En síðan er da bara ertu að vinna hina vinnuna. Akkurat. Ef ekki ekki ekki bara fykki lifjan inn í þem skilur. Nei nei. Af því við segjum alltaf að þú verður að breyta eitthvað ja, til að geta breytt eitthvað. Akkvarat. Bara að geta við getum ekki sofið, tek bara einn söftbló og sévi alltaf. Mhm. Mm mhm. Mm það er ekki eitthvað ætlarst til sama að er hérna fáum við 9a niðurstöðu þegar gerir sögulega hlutina. Það er mjög ólíklegt. Mm -hmm. Og oft er bara semst eins og, hérna, strong, tala mikið um, og það er bara af hverju byrjar að lifa í byrinn sem er gekki spurning einmitt bara ja það var að það var ekki að þú varst kvíðin kvíðin var einkenni það var kanska að þú leið bara illa í vinnunni einni einmitt aa ah, er þarfn er kominn eitthvað bara heyrðu fann ég tilgang nei ofan á allt þetta ofan á svefni ofan á næringuna og þá allt líður okkur bara mikli mikli mikli það og það er bara um þetta að vera í einhvernar harmóní og svo þegar við að verða betr betri og ég held bara áfram að röfurlega þetta eitthvað <gry> og þá byrja líka að kalla á það sem við þurfum Akkurat. ég finn bara mm. þú uh, það er eitthvað stórt að fara að gerast þú veist, hérna bara, ég er komin viðtaldið þín eitthvað mm -hmm. og ég kannski ég er að spennast upp eitthvað mm -hmm. og ég finn bara ég þarf að fara núna og taka slópið sem taka nefndun og gönguna og ég finn bara um lífið með lífið líkum með betur að ég bara, ég, ég heyri signalið frá kerfinu sem segir, heyrðu Værum í þessu ástandi en þú ætlar að fara hingað og þetta er sá mun gerir Eimitt. og ég fæi svo naðungun í að gera það. Eimitt. Það er svo geggjað staður. Verður færar og færar í þissu. A lesi lesi í þetta. Lesi í þetta bara og þá kemur bara til þín og þú verður bara svo næmrar og sjálfvarðar sko, Sem er geggjað og þá erum við tilfinningar. Og þetta er allt sami hlutur mm. Bara ég er ekki að borða eitthvað sem lætir mér ekki líða vel af. Amett. Kennur fyrir og eins og ever mannlegur og ég fæ mér stundum er velanum ja. eitthvað þó þú veist og ég veit bara hvað áhrif það hefur akkurat. ég tek samta ákvörðun að gera og það og er bara og þegar ég er af því þá bara nýti þess í botni en mjög fyndi af því að löngunin í þessar stundir verður allta minn og minni einmitt svo bara svona ney, nei, og fá er þetta upphalsnammið nei eitthvað, uppáls, nammið, ég tel líka svo skrítið maður að ég að pæla þú þar er svo fákt sem gefur mann þessa tilfinningu sem þú lýsa, og bara bara þú veist, þegar ég kom niður af hérna, Úláfshæðla náðan og, og var að lappin í bíli minn búin að fá, þú veist, já. og rosa kulda og, þú veist, Einmitt. þú veist, svolítið, þú veist, þú færð þetta ekki af því að borða eitthvað, skilur við Einmitt. þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þetta er raunvörulega vel í þannig, raunvörulega verðlun já. skilur við, og heilin í okkur er kannski og einhvern það frumstæður að þú veist, bara séu ykkur svona lítill sigur, far upp á fjall, kosum það er sandbogi eða fjall Það er sigur og sigurin er svo mikilvægur. Akkvarð. Þú veist þær ég kem í vinnuna forritaði á 8 fer heim, við fég engan sigur Með þá þar er ekki kanska svolti eða við skulum nú ekki gefa okkur. Af af smá smök smá áatriði fyrir þig. Já já, ég er að segja það. Mm -hmm. Sumir en margir fá ekki sigur um þar en minn, en en Þá þar er fá annars staðar. Og það er bara hluti af af lífinu að vera vera hamingjusamur. Akkvarð í runni. Er við ekki þjóð við getum haldið endalaust áfram sko. Þetta er, þetta er það vítt og djúpt sveið málefni. Og ég sáu kanskje þú þúst eins og svo, svo gamall þegar ég byrjaði að tala um þetta. Mm -hmm. Þess ég byrjaði rólegurs, mm -hmm. að vera rólegur. Mhm. Tók kanskje aftur. Só byrjaði ég að stutt sko. Það er svo mikið passion sko. Ég veita. Haf vel lagt þetta á milljónir. Já, það var að gera ah, þúst. Komið með mér hérna og hérna. Geggað. Og kona mín einuinn hérna hringði hérna, mér. Ég var á leiðinni. Bara ég villa minna á því talað rólega. <laughs> Já, ég veita man að maður, ég missi mestu með. Það er samtu gamann að fólk hérna fólk finnur ástríði. Finnur ástríði bæði, bæði gegnum, gegnum hérna hljóð Já. Pærslu. Já Pærslu. Pærslu. Það er svo ja. Það verður, að hafa gaman að, svo, Já, fuck Við erum í að hafa gaman af og líða vel Já. sko. Ef ég hef ekki gaman af lífinu sko. og mér líður ekki vel, þú ég hver í fjandan erum við þá aðeins sko. Nákvæmlega fyrir að mætið ykkur að vinnum sem að engin þóli það er alltaf bara að vitlega svo bara okay. að gerum tökum einhvern konan á mínu sem dæmi mjög skemmtilegt, hún var í mjög vel borguðu starfi mm. mikið miki stress, mikið streita og við vorum að kenna streitun áskeið mm -hmm. þú veist samlega þú veist hún var að taka henda með síðan bara að koma að því að hún bara er þetta er bara að þvæla mm -hmm. þetta er ekki að gefa mér það sem ég vill í lífinu og þetta var bara að koma að hún bara A með. að honum hafi meiri ástríði fyrir að kenna streytunámskeið heldur en að vera í stjórnarnastöðu í fjárskiptafyrirtæki. Sem, sem er, þú ég skilur það alveg að auðvitað það er það þarf hugur ekki til að taka svona ákvarðan. Já, þessin var í það. Við þurfum öll að, að borga fucking reikningar skiluru. Nákvæmlega. Þannig að man er ekkert að man sýnir alveg skilninga fólk eigistu stundum erfið með að segja vinnunni sinni er auðveld ákvarðan. Nákvæmlega. Nákvæmlega. Ég var bara þú ég mun bara alveg Ok hva hérna finnst þér að allt sé lei bara fyrir hjartað skilurðu Akkurrætt ég villega var hamingjusamur konu frekar heldur en hún sé einhver mér skít sama hver vinnutitillinn er ef honum er glöð skilurðu var með mér og bara nemi. við höfum áyslætt saman þust og einhvernig líka ef maður er með nóg ástríðu og, og svona eitthun sé ástríðan skilur sé ég er mörgu góðri í eitthveru þá einhvernig einn hafa peningarnir til hneyingu til að fylgja sko nákvælrð þá fæma borgarferðar og sían er alltaf mjög skemmtilegt að ferð primal só lokar primal var bara svona og þú búin að vera ítan í hæfni Já ja bara þetta var geðveikt. Þetta er fínt mann. Þetta reglast eitthvað einn við finnum eitthvað út úr þessum frábærra all log og lokar leið. Okay, leslaði mig sí. Já ég geig þetta kemur 2 það, kemur það, kemur það, kemur það, kemur það business til baka hjá okkur. Já ja, við þetta bara skemmtilegt. Var ha gamann það. Og svo, svo skemmtir þetta eins og það sem ég gerði. Ég fann sko þær lokunin var Ó þetta hérna þegar fyrsta bylgið af COVID ég smitaðist af COVID. Mm -hmm. Og þá tíma, hérna það vart mætti að fara í hamar. Já þetta skila boðum frá þér. Já. Ég er með COVID. Já ég þú varst bara hvað tala mikið. Ég er bara eitthvað. Það voru fjögur orð. Ég er með COVID já. og ég þetta var á tímanum þegar við <laughs> að <metrur> leita <laughs> <laughs> <Ég lægi> með. Allt <laughs> vel sko. En að ég notaði sam tíma ég breytti bara og, og meðan, sko. Meðan steyningruninni. Já. Þá var keggja sko þó mm -hmm. baði gegn og afkoma svona sem þurfti að fá þetta klára. Mhm. Mm og en ég gerði ég fær bara fék Ég bara talaði við Strongfit körun út í og ég fór bara í þjálvun hjá honum. Okay. Og þá er ekkert kjafta ég skilum. Þú varir bara svara þjálvararinnu mm -hmm. sko. Þannig að sem dettir oft út er rútinan. Okay, nú er rútinan fari kemur með þetta fari er hérna og ég fer bara í einhverhver hardcore þjálvun hjá honum. Mhm. Mm það var bara eitthvað ja, þú veist og stu, svo er ég bara með sandboka heima eitthvað djöflast í einhverri neoprenkalla inn í bílskútnum hjá mér skiluðu. Mhm. Mm Af því að núna bjó ég mér til program sem hann semst ég er sótt í program hjá honum. Amett. Þú veist og stu, það er svoalskon hlutir honum þegar að hugsa um mataréi og nú hef ég actually tilgang. Ég er ekki bara eitthvað. Já ja. Opnar hérna eftir 2 vikur og ég ætla bara hinka eftir því. Hon er í búna búa mér til nýtt markmið akkurat. á verða betri að halda sandboka. Akkvarð ek er það er hvað skilur hvað sem það er. Mm -hmm. Þannig þá var svo skemmtilegt það bjó til rútínu fyrir mig. Var mm -hmm. rosalega sko. mm -hmm. Og einmitt þetta einmitt það smittastu covid var bara eitthvað svona ja, keggjað. <gül> en ég er ekkert veikur, þannig að ég ætla bara að gera eitthvað heima hjá mér. Þust <gül> <gül> taka baði gegn Bevo flísu og naron og eða eitthvað svona rúll sko. þetta er svona skemmtilegt eitthvað hvernig ma lítur lítur á tíman sinn. Þust bara okay, í lockdown hérna eitthvað. Mhm. Bara hellingu sem við að gera hérna taka til herbergina mínum. Gerðgraður. Já nákvæmlega. Já. Nákvæmlega. Ég meina ég er búinn að fara tveirir sóttkvíð og ég hef bæði skiftin einhvernig en sérstaklega núna í seinna skifti að þá hérna bara einmitt. Gerði hluti í minni sem ég Já. bara ætla að gera í rosa langan tíma einmitt, og þúst bara hérna þarf alltaf að finna alltaf að finna eitthvað gegn sko. Já. Og bara hringja á spjalla vinni vinnu og, og alltaf þetta er svo mikilvægt sko. Gakkaveið eins Hún meta. Takk fyrir hvernig podcastin. Já. Í kóðið. Bara mín hún er lista. <laughs> að hlusta. Takk. Takk fyrir mig.